الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة لنام إلا ما يتلع عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد سورة مدني سورة پدې کې بیان د حلال او حرام او د صورت لس بابا یا لس هسه او اوله سا پینځه یا ثنا اول نه باب پدې کې سلور مسائل بیانیدل مسائل اربعه تحریماۃ الله تحریماۃ د غیر الله نظر د غیر الله او نظر دا الله دا سرور مسایل پرون پرنداږي و وضاحتو د صورت خلاصه مونږ ویلو دا ولي کې دا غو مسایل ارباعي سرور دا الله حلال او تحلال وای دا الله کوم شی نه د حرام کړینو هغه حرام ما دا الله نظر پورکه او دا الله نه سیوا د بل نظر ممنه یا سرور مسائل دغه تا په اصول کې مون شرک پھیلی ویلو نو د شرک پھیلی هغه دوه قسمه تحریمات د غیر الله او نظر د غیر الله دلته بیان یا ایو الذین امنو سره بیان د تحریماۃ اللہ او د تحریما د غیر اللہ کئ الله کوم حرام کړی د حرام یو غنه الله نه حرام کړې نو حرمت مو آئے یا ایوه الذین امنو ای ایمانوالو او فوبل وقود پوراوالیو کې بل وقود پغړو لوزنا او وعده لوز وقود وعدا ایمان والاو اوفو بالوقود پورک وعده وعده پورک وحلت لکم بحیمت الانام حلال کلیشی دي ساسو دپار بحیمت الانام اغب بی زبان زناور بی زبان زناور بحیمت ساروی چروستو براشی پر صورت اناعام که سمانیت آزواج اتجوڑی دی حلال ساروی لکا اوخ اوخا غوا غوای میخ و ساندا دا پیو دی نو دو شو در این چده نو گڑ او چیلے, چیلے دا اتجوڑی دی سلور قسم دی مدغ تا وی بهیمه تولانام اغسار وی حلال یاد دینه لابع دا خود قربانی دی. نور کم حلال ساروی دی د دې زمند جائز او حلت لكم بهیمه تولانام حلال کړي شیزی ساو ز پاراغه به زبانه سراور ساروی الا ما یتلا علیکم خبر ادا چې د صورت سر کې وي ايو الذين اوفو بالعقود مؤمنانو باندې پوره کوي او بیا ورپسې شوروش وا او حللت لكم بهيمه الانام ساروي دحلالي نو دا اوفو بالعقود او دا حللت لكم بهيمه الانام خپل منس کې سې جوړ او ربط او مناسبت ده وادي پوره کوي او بیا وایي ساروي دحلالي نو دا وادي پوره کولو د ساروي حلالي د سر سره ربط او تعلق شیخ القران رحم الله وی مولانا غلام الله خان د پنده والا رحم الله اوه ما جلالین وغيرها وړا دورا کړی وا او میاوالیتا وا بچرا ته حضرت سیو له درس لاله مولانا حسیني رحم الله القران درس لاله نو یغ رانه تاسو کو چې قران دی ویلې وی ما ورته چې آو مه سنگره ویلې درزی دلہ پیچ اور ازیل جلالین شریف ویلې ایمان نه ای ای کو امتحان نه را ناش چې تا حق قران ویلې پاک سوره مایده کې رازي او فوبل قوت وادي پورک ہے اور پسی وہی وحدت لکم وحیمت الا نام ساری دره دی نو دا واده او د ساری او بل سر سر بتو تعالو ويزه په دې خبرو چرته پوېدم جلالين کې دا خبري چټي مي غلي شم مې چې خو پینا پويګم وې چې نه دې ویلې کنه ما سره قران وای چې پويشي نو اوي رب ته دارې او قود نہ مراد لو زونو نہ د هل حرمت لو زونه یوا دي يا يو الذين امنوا ایمان والاو اوفو بالعقود پرکه وادي د هلو حرمت کم کمشه الله حلال کړي داږي ته حلال وي حرام کړي داږي ته حرام وي نو پدغه حلال او حرام په دیواد کی یو دا د چوهل د کوم بهيمه ته لانا ساري حلال نو دا حلال وګاڼه اللهم ايتلا حرام کړي دي مایوتلا علیکم نه ته حرام هوا در عفوب له وقود دا ودون د هیل حرمت قواده او هیلت لکم بهيمه ته لانا إلا ساروی حلال دی إلا ما سیوا ما داغنا یوتلا علیکم چې تاسو تو بیانېږي رس درې میات کې راځي ساروی دی او پسارو حلالو سارو کې بازي داسې دی چې حلال نه دی سصورتونه ابا تو بیانش إلا ما یوتلا علیکم إلا چې پتا سولستری کېږي رس تو غیر محل سوید وانتم حرم. غیر محل السواد اصل لکونو غیر محل السواد شیطان سو نہ حلال غنونکو اخکار لرا غیر محل السع کونو غیر محل السواد شیطان سو نہ حلال غنونکو اخکار ل روان تو محرم پدا سال کی چتا سو پہ حرام کیه په حالت د احرام کی بخکار حلال نه غنه کار باندې کوي مسله دا یو سړی پہ حرام کیه نو په احرام په حالت کې با کار نه کړي کارمنه نو سارو حلال کم چې حرام دی به روستو بیا نشي خو په دې حلالو سارو کې دا حلالو سارو خکار د لجائز دی او په حالت د احرام کې بنه کوي ان الله به شکلا یا حکم ما یرید فیصله کیدا غرس چې را دیوشی په ځاله د غیر اراده ده سه حلال کړي او سه حرام کړي نو دغه بیان دا الله د تحریما او د تحلیلاتو شو. دا حلال دا حرام اجمالانو شو تفصیلی ورو سر روان دي یا ایوالذین امنو اوس بیان دا نظر دا الله ها دا الله نظر پور کی دا الله نظر سرت اوره سوی او د الله د معظماتو او تعظیمو کې کوم شی نه چې الله د تعظیم د بار مقرر کړی دی نو دغه تعظیمو کې بیزتی مکه وای یا ای والذین آمنوا لا تحلوا شاعر الله بیزتی ما کوائد الله دا شاعرو دا الله دا شاعرو بیزتی ما شاعر جمع د شعیرت شعیرت توئی ما جعلت علمان لطاعته تعالی کم شایچی دا الله د اطاعت د پر مقرر شی ما جعلت علمان علم نخا لتاعت الله تعالی دا الله د اطاعت د پاره مقرره شوی شی لکا جمعه مدرسه عالم قران بیت الله دا ټول شی شاعر الله نړی دا تعظیم پای کې دا تسخی دا شی نه نو د دې تعظیم احترام هم کوي دا الله د معظمه او تعظیم لا تحلوا شاعر الله دې ژيمه کوي دا الله دا شاعر او ولا شار الحرام او نه دا غمیا شي عزتمنو عزتمن میاشي دا دا شاعر الله ندي اغا سلور سلور میاشي بکرکی ویلو محرم دا ذل قیدا محرم او رجب په دې کې بجنګ بندي وا نو دا الله دا شاعر ندي و کې با جنگ بندی کوئی جنگ بنا و الحرام بیزتی ما کوئی دا امیع شویزت منو و لا او ما بیزتی کوئی دا حدیع و لا القلائد او نداغا امیل والا زناور قلائد داغا حج و قربانه سره تعلق لرون کی حدیع آمد حرق قربانی دا چې ما ته تا بوتلیش حدیع فیقه کتابونو کې راځي حدیع هدیه قربانی د بیت الله ساروی د بیت الله پای کی بیا قسم کس، قسمونه دیدن او کلاید بیا خاص نخدار ساروی چې پګاړه کې ورتا عمل نخ وغیرہ واچولې چې خلکو د پته ولې چې دا د قربانې ساروی د حج په خو ځمانه کې به خدای نشته اوس خو حجی ځان سره ساروی نوبزی سارویلت ملاوی بخواه زمانه که منده نوه مکه که خلکو با زان سره د کور نساروی روانه کمچه بی علت دم شکر وغیره علاله نو بیا بی ان خدار که غاڑه که برد سامیل وغیره زڑا چپلا سرمن زڑن دکڑا دابده دی نخوه چه دا دا اللہ دا کور دا بیتولا ساروی ده نو ده دې ساروي بيزتي بم چانو کوله واه حجيتبه مسنوي زکدا د الله د کور مل مروان نه ولل قلاید نبي زتي ما کوي د حدايو داغ ساروي چې مکی تروان کړي شي وي ولل قلاید او نه دا غنه خدار ساروي چې غړه کې ورتامې لچوري ولا امين البیت او م بيزتي کوي داغ قص كون کې د بیت الله امين البیت قص كون کې د بیت بیت الحرام wala amin al bayt al haram aw mabizati kawai da qaqs kawun ki da bayt al haram haj umre la chrawan de da haji aw mutamir umbizati makka da allah da kur mel mare daran haday wal qalaid ki da qurbane da deze sarwaye marazi che da qurbane da para kam sarwaye wa gas dam da shairullah nade da allah da para qurbane ke دغې خپل احترامي یيب تغونه فضلهې رب هم نو الله د کور قس چې کړ دا شاعر الله نه نو د غرم العلم ل غلم چې د دین د زدهړې قستې کړی دی نو دام شاعر الله کې شو یيب تغونه فضلهې دی دوی فضل د خپل رب نهوروان او ورضامنیا د حجمېله چې روان دي نو الله فضل او ورضا پې لټی مقصد د دا ای دا خلل توم ففادو مخی وې په حالت د حرام کې با خکار نه کوای غیر محل الصید وانتم حرم احرام په حالت کې با خکار نه نکو کلا یو سړی هاجومرینا فارغ شو او احرام لری کو نو بیا وې ښکار ولا جایش و اذا حللتم کلا چتاسو حلال شی حلال ایدل د حرام نو کله چتا سوده حرام نوځه حلال شي نو فصادو نو خکار بیا کوي دلتادا فصادو عمل د اباحته ده ایجاب نه ده وجود ده اباحت امر د پاره ده اباحت راځینو دینه نه د مثال و اذا حللتم کله چتا سو حلال شی د احرام نوځه نفستادو نوخکار کو دل جای شو فاجاز فا لكم الاستیاد خکار دل جایز ولا اجرمنکم او سبب دی جوړنشی استا سو د پارا د دښمنه شناان قومن بغوزو دښمنی دی او قوم انصدو کوم چې بنکړې وې تاسو ان المذل حرام د مذل حرام نه انتا دو چې تاسو په زیاته او کې دا د آداب خې چرتا دا اللہ کور دا یو حج روان حجی روانده استاسو دشمنده تاسو مخ که دا مزید حرام نا بنکڑه وی لکه مکی والا استاسو زور و طاقت راگه او اغا حج لزی عمره لزی تواف لزی نو اغا زرد دشمنه پا وجه ور تسو نواه دم دا اللہ کور دروانده اول سو کلونو که مشرکان لابننو و بیت اللہ بانده حج و عمره بانده نو را طلبن اللہ وی سو تمو وَتَعاونُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى فَاقْبُلُوا ذَنِيکې فقبلو د انېکه او د تقوا پکارون د انېکه او د تقوا پکارون کېبل سره تعاون کوي بر امنی کی تقوا د غونو نه فرمانه یا زموم شیخ معنا کوي بر نیکی پنيکه کې د ټولو وچت بر توحید دې سن او تقوا نمرت سنت دې تسهلنا نقل روح الмани کړي دي باب الاشارات کې او اي ان سهل انل بير اليمان وتقوا السننه او سنت شو. او روح سراجي ولا تعاون ولا اسم او پګوناو زياتيو بل سر تعاون مکه و, و نو اسم شرک او عدوان بدعت روح الواني د غمانام کوي وی علماء الکفر العضوان البدع بدعت نزمو مشیخ زک معنا کی و تعاون علی البر و التقوی تعاون کوی دایو بل سرا په توحید او سنت کی ولا تعاون کی تعون کی او تعاون مکوی بل سرا للی اسم په شرک او بدعت کی د شر بدعت وکارونو کی تعاون مکوا چپای کی و سر مرګر دیو او پښیر بدد کې و زه شریک شي شی خیر دی جمارګره مې لري استاد مې لري نه تاون چې کو وینو د توحید سنت په کار کې او بل اسم ستوي او دوان د ولی معنی دا, دا کړه مطلب دا اغه عامه معنی مراد دا خدا خاص معنی په دې بنیاد کړه چې پبېر کې د ټولو نلوی بیر, بیر توحید دی او په تقوا کې د ټولو نلوی تقوا سنت باندې عمل دی او اسم پګونا کې د ټولنا غټ کونه هغه شرک دی او په عدوان او زیاتۍ کې د ټولنا غټ د عدوان هغه به تعتې او اسم وی ماکان محرم الجنس چې جنسه حرامي او عدوان ماکان محرم الحد جنسه حرام نه ده خو حد حرام ده نو چې جنس نه حرامي هغه شرک دی شرک زره هم جائز نه ده د بیخه حرام نه او عدوان الکبیدت ما کان محرم الحد حدسمان د جینز نه حرام نه وي خروس تو سوج سوج راغله داغي حرمت به کرمت لکه مثلا ذکر نه نو ذکر خو ابتدا نو د بنیاد نه ثبت کار نه وي خو بده تي په یو طریقه وه اتزان نو کینو بدت جوړشي وتق الله الا نو يريگه ان الله بشکل شدید القاب سخبر كون کې د عذاب ده حرمت علیکم المیتۃ او سرد پنځه هزار د غیر الله او دغه سره سره د تحریما د غیر الله تفصیل چې اول کی ویلو چې الا ما یتلا علیکم حرام حرام او حرام بد تلست لکی ګناح حرام داری نو یو دا الله تحریما بیان او دویم رد پنځه زر د غیر الله کئ الله د نامین علاوه د بل پنوممنه حرمت علیکم المیتۃ حرام کړه شوی دا پتا سومردار او د موینه ولا مل خنزیر او وخده خنزیر وما اوغه شیما حرام ده او هله چې आवाज پورته کړي شي له غیر الله به د غیر الله د پاره پاغي نه الله نه سیوا د بل چې ابونو आवाज پورته شو چې د دا دا پیر فقیر نبی ولی بزرگ نظر نیاز منښته شکرانا نو دا حرام تفصيل په بقره کې 13 شو والمنخنه قد اوس دا والمنخنه قد دا عامه ته تو تفسیر ده مایتی سنگې لکوي دا والمنخنقه تو داس باس کی سونه د سارو خي چي دي حلال ساروي خو پس به جوحاته باندې حرام شيوي دي نوغه ده ته بیاناي حكم کوي والمنخنقه تو اغا چې مړاي ولا خفقړي شيوي منخنقه مړاي خفقړي شي خو په خبغانوا خواب علی خفنا امره چې ولدا سی بند کړی شي خفی کول ساروی دے مرې خپ کړی شو نو مرې څنګه خبکی دے ساروی لکه پړی مړی کیته سندې شو نو مردار شي ول موقوزتو اوغا پکو تا کو باندې جو بل شوي وخلې شوي پکو تا کو الیشو والیشو پدی وال والو, والو کیمل شو وال موتردیتو او دبر راز غړې دلی شوی روز غړي د غر سر ناروز ډلان دی را له سټرمه ته مړ شو کوټه سر ناراض پریوت یا متریدیه کې دغه ایکسیډنټ هم راځي بګاډي والې شو موږ ساروي او ولال نشو مړدار وان نتیه او پخ قربانې والی شوی یو ساروي بل پخکرو وی ویشلې وی سری مړدار شي نو دی دا وا ما حرام دي اكل سبو چې خوړلي درنده درنده مات درنده څو جنگل کې ګډ بيزلا او شرم اخ زمره پراره هغه ما تکړه سيت او خوړا او دا سروي ملشو نورې پرهو نو دا پاتشي وي مردار ده. ان دا سوچ بیان شو منخانقا موقوزا متردیا نتیحا ما کل سبو کچر تا دیکی لاساشتا ساتی نه ندا او دغ حالات و سراغلی سر دی او تورل زرزر دی زب حکڑا او وی نتیو و تنو بی حلالش الا مگر حراما ندا ما زکیتوم اگر چطا سو حلالا که پشری طریقا زکا تی شری یو زی سر زکا تی رزکات د دمالی او یو زال سره زکات زکات الشرعی ذبح ته ویل کی ذبح الشرعی الا مگر حرام ندی ما زک اتو ما چتاسو ذبح ک پاغا شرعی طریقه باندې شرعی طریقه حلال نو بس پاک شو اپا خ خدا استثنا د الا چره دادا دی والمنخنقتون الا منخنقتون را په دیکھوا یو د्वा درې سلور پینځه دا پینځه شي نه یاده د دینه دا استثنا ده ځکه کچرته استثنا ده نو بدعتیان وای وګوره کنا وا ماو هله غیر الله ایبی چې د غیر الله پنو منلی شي نو کو بیا په زکاته شریزر علالکی بسم الله الله اکبر پی وای نو یاس پاک غټ پیسه چر چر ګوډه د بابا پنو مون نو خو بیاروستو د لالولو په وخت کې بيسوې بسم الله الله اکبر به نه پاک شي وني وګورئ قرآن کې دي کانا الا ما زکایتم نو چه څنګه دا پاکيږي نو ما غیر لغیر الله به غیر الله پونوم نه لشي په بسم الله الله اکبر پاکي حالانکه مساله دا د اتفاق داري په ټولو علماو چې نظر ده غیر الله دا الله نه سیوا د بل پونوم نه لشي وي د ځبه په وخت کې په بسم الله او ویل شي عموم نه او دا خبره فتو اللذيذ کی شه عبد اللذيذ کړي را اوې وای دا الله نه سیوا د بل پنوم نه لشه وي پای کې د د نه د غیر الله دا پنامه د نامزت کول د وجنا هغه د شرک نجاست دا څرننوي چې بیا په بسم الله الله اکبر باندې نه پاکي اوې مثال داسی مانند دا صدغه خوګاست و مثال د خینزی او د سپيده وې ځکه د شرک نجاست نجاست د سریت کند ومانین ما نن دې و خوګز د شرک او د غیر الله د اواز په بلند کولو سره د شر نجازت په کېدا سينه نه ود چې اوسې د خنزیر او د سپي مثال نو څنګه چې خنزیر او اس په بسم الله الله اکبر نپاکيږي نو د نظر د غیر الله نپاکيږي ها او ته استثنا د دغه نه نه ده صحیح استثنا د منخنقنه قننه د مفسرین دا, دا, دا, دا, دا, دا لکه شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم الله خپل تفسیر حقیقت التبشیر کوي دا تبشیر دی او هی حاصل استثناء من المنخنقه كتب اجمال مفسری په اجمال مفسرینو دا استثناء د منخنقه نه دی د مخ کې نه دی ولیک دا مخ کې نشي نو ما هو الی غیر الا چې ته ته د استثناء کې نو یاد مخ کې ته مؤسسنه کوله حمل خنزیر نه څه مطلب شو چې د خنزیر وخه په بسم الله الله وغه ور پاکي نه پاکي نساس نامخ کنه نه د مونخنقینا دغه شی نه یاده بل و به بهالن نصب او هغه چی علال کړي شی په درغاونو درغاونو سره علال شي دا موردار ده فرق وګورای یو زلیوی و ما و به غیر الله و ما و هله ل غیر الله ایبه دیم وي و مازو نه سیوا د بل په نوم باندې شي نو دویم و به بهالن نصب او کم چی درگاہونو کې لالشی فرق پکې وخدو ورنا د دروازه ظاهر کی یو ښکاري درگاہ کې لالېدل یا د الله نېو د بل پنوم نامزد کېدل دیکھی فرق ده دیو د پردا باندې فرق د وژنې د دروازه ذکر کړه یو ده چې بابا له دیو ډې نه دی درگاه ته وړل شي نه دی دې زنه دی نامزد ک چې دا د پیر په خیرو د پلان کې بزر دنم ګټ چیلې دې کېر وغیره وغیره دو دا ماو حل بیل غیر الله ده دو ماه ده چلتا درگار تا یوڑو شو اوس اس که علتی پی نوم دا چا غست دیکنه ده خو بابا لے روڑ دا تا پیر بابا لے بوتو او اگر که دیو ایداد اللہ دا نامه ده ولتی علاله و نمازو بحالا نصب ده بس درگا سر علال شوه که با حر نیتی دم مردار او دل تا کور که دا غیر اللہ پنوم نامزد شوه دم مردار وان تستغصم بالاسلام او دا چتا سو قسمتونه معلومه و قسمتون پغ شوبانه دام حرام <تصفح> پغ شوبانه قسمت معلومون او شوبانه قسمت معلومه دا مشرکینو کېو مککیو اوبه زس کول سکار وکاو حدیث کی مرایزي بخاری د تفسیرم دغه کړی نور مفسرین هم کوي 6 کلو په سفر تلل نو مفتی شفیع مولانا عارف القران کې لیکلي داغه الفاظو کې د توبه او یکلا بچ په سفر تل نو دا سوچ به کو چې دا سفر د خیر دی که د خیر نه لړشم کې لړنه شي دا کار کوم کو نه کوم نو دا دې خیر او شر معلومولو د پاره با لړل نو بیت الله کې به منجوران ناش مفتی شفیع مولانا دا دی وی منجور ته به فی صدقه منجور ته به فیس ادا کا اوته مال قسمت معلوم کا ناغوازان سرغشی خو په ترکش کې په غشو کې به یوبان لیکلیو نام په بلبه لیکلیو لا بلبخالی وغیرہ وغیرہ نتی ودار قسمتونو معلومول هغه با چې فیس میس واش چاندا به هغه شی داسې په ترکش کې خو ذل روح او ستر کې به ډیکړی او غشوي تیرو بیس چې وب کته نام او لک ادکار کې خیر ز او کلا به پریکلې ونی نام ز به خیره الويذا سما کوي دا شنو رمدشه کلو نوم هنتاستقسمو بلا اسلام بل بيداکولا چې جواریب هم کولا د جوارې می اولارو طریقہ وا راغون بشو د جوارې بيدہ طریقہ وا مثلا هر سړی ټولو پیسې راغونډه هغه پیسو باندې بیا اوخ واش اوخ وبیا علال بیا به بی هغه تقسیمو نو تقسیمولو لپاره بيداله اړتریستا دا غشي به خي پا یو بیلی پبل نصف پا بل بیلی کلیو روبا پا بل بیلی کلیو مثلاً سلس ناغا بی پا پتوستر کو الکستارا پارغش روباسم روبا بیسنی سکتانیم ستاشو نیمخوی یو ها بل بی پا غیبا روبا روتے وا الو بی سلورم ایسا ورگ بل سبا غیبا لاټرو خالی باو ارو اس تا پا گیسنشت پیسی دی لال رالی دکنن سبا دا دام ګناہ و مازو ویلانو سوو وانت تقسیمو بیل اسلام او د چتاس قسمتونو مالو وای بیل اسلام په غشو فسق دارن کی دل ستا سو د دا ګناہ یا لوی ګناہ دا کارونا ذالکم دا کارونا فسقون دا لوی ګنادا alyoma ya yasallazina ننو راز نو امید شو کسان کفرو کا چې کافر دي دی من دین کوم ستاسو سو د دیننا صلاح الدین نو امید شو سه مطلب صلاح الدین د دین پر خستون او د دین د نیم ګړتیان ان امید شو او سبوره خو د مشرکین او کافرو د دشمنان او د خیالو جزاء پیغمبر بو وفات شي دین بنیم ګړې شي د قران و هی به او دريږي الله وی و هی می سرت رسوله دا یاد نازل شوه دا حجۃ الوداع په موقع د نبی علی السلام حج شو. اوله وخیر حج د نبی علیه سلام او دا یا تونه کې که نازیل شو حالی او ما یسل من گفرومین دین کوم نن روز کافرستاو سو د دین د نومی دشو و سو بوری خیال دو دین بنیمگڑی شو خوالا دین پورا که پورا شدلتو پلا تخشون دین آسمه یاریگه وخشون ایمان آو یاریگه علی او <اليو> ما اکملتو لکم دینکم آنن رز ما پورا کتاسو لستاسو دین و آتمام تو علیکم نعمتی کامل میں کتاسو لستاسو دین او پورا کو پتاسو بان نعمتی خپل نعمت و رزیتو لکم علی اسلام دینا او غرم کستازو دا پار اسلام دینن پا اعتبار دا قانون دا با قانون استاسو دا جون تیرول دل تا دے اکمال دین دویم اتمام د دین دیکھے فرق سرد یو اکمالی دویم چ اتمامی فرخ ده دین میں کامل کو کا و دین میں پورا که فرق با کسا شو لو پورا کولو کسا فرق بای او دوال خاضی اصل کې اکمل تو لکم دینکم کامل مک دین ستاسو په اعتبار د اصولو اصول مک ورہ کامل واتمام توالیکم نعمتی او پورا مک پتاسو خپل نعمت په اعتبار دا کیفیاتو طریقو دې بنیادی خبره ټکی وي بنیادی ټکی وګوره د اصول په اعتبار کامل دي او د کیفیتو په اعتبار باندې پورې نو بس د بهرتیانو ټول لاره باندې اصول پورې دي د اصول په اعتبار اقمن تولکم دینکم یو اصول په اعتبار زکا د موږ زکو وی اصول ته مرادي مفسرین وي چې غیر مقلدین وي جوګره قران کې الله وی دین می پورا کړی دي نجمشتاحت تا او فقيه ته به کیسه ضرورت به دین پورا دي کنه اهله ديز کې دوه اصول او قران او سنت رسول بس وینور ثاني منو نو ګوره قران کې الله وی اكملته مونږ وی دا کمال په اعتبار د اصولو دي اصولیت ور باندې اصولي كاملي بیا فروخ او بیا رازي نو نو مسائل به با پیخیږي باغ اصول وانه واغا کیا سکولیش نو پے اعتبار دو اصول او اتمام تو علیکم نعمتي اتمام نو بدتی تلار کولا دا بدتی وی دو اصولو پے اعتبار پوره دے نو مو په خپل طریقي او خپل ہے اتونا رانانباسو وینا اتمام تو علیکم نعمتي د کیفیتو پد د کیفیتو پے اعتبار هم پوره شو کیفیت ہے اعت د عمل هم دین خود له دے تب ځان خپل ہے اتو کیفیت نه جوړي لکه بدتی چې جوړی بدتی پای عبادتو کې اعمالو کې ځان نه کیفیت جوړی لکه دعا نو دعا دا شت قران او سنت کې پکاري خوځ دا دعا به څنګه کې نو دا دعا د پاره ہے اته کیفیت باغې چې محمد رسول الله صلی الله نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرض نه بعد مخرا ګرځولې اذکاری کړی دعاګانې ته هم نقللی مختلفی خو دغ کیفیت او حیعت د دعا اس یو سڑے دا حیعت او کیفیت پریدی او د سنت و نباد پا د را گریزی دا جنازین آباد سو کوئی صفو نمات کیا سو کوئی عدرے کیا سو کوئی سم لے دعاو نو دعا کئی دا حیعت دا نبی علیہ السلام نا ندے نقل نبی علیہ السلام دعا د جنازین آباد دو سا ایک اکڑے یاوی په جنازه کې دنه کړې و اللهُمَّ اغْفِرْ لِلْحَيِّ وَلِلْمَيِّتِ او نبی عليه السلام وی چی جنازه کوي واذا صَلَّيْتُم عَلَى الْمَيِّتِ کله چې مړي باندې جنازه نو نُفَخْلُ لَهُ فِي الدُّعَاءِ دعا کې اخلاص وکړي دا اللهُمَّ اغْفِرْ لِلْحَيِّ سواب وي کله وې دا سي جنازه او ګل نبی عليه السلام دوا په اخلاص به دعا وي مو په ارمان چې دا جنازه زما وي نه بدن نه په جنازه دویمه دوای بیا کړی دا ناغې مبره کې کړی ده چې م... کله مړې دفن شي نو بیاوي و اوس دور له غواړه ځکه یسلو تپوس س کېږي سوال جواب ب نو دغه ځای دو دوی د جنناې سلام نه بعد الله دوه وتو کې نو دا اوسې غل خوړه د مخکې شو الله مفر ل حي دوانو او نبی بیا اسلام خو سلام اړی نو سلام پهدا آثرریو ب د فن آثر بل وړه دغې ویلو. نور فتاوی بھی او گوره دا علماء دیوبان طول علماء دیوبان سونا فتاوی چی دی دیوبان نمارا زمان دا اوس زمانه اوسنه مولانه دی اکابرین علماء دیوبان کمیچ مشہوری فتاوی دی فتاو رشیدیا مو... کفایت المفتی دا متکفایت اللہ فتاو دا رلوم دیوبان فتاو محمودیا دا, دا محمود گنگوہی دارن امداد المفتین د مفتی شفیر اماللہ عزیز الفتاوه دا مفتی زرامان دیو بندی دیر ٹولو فتاو دا لیکلی دی چو سنتو ناباد پا جمع دوا پا حیعت اجتماعی سر د دا نه دوا پس پا حیعت اجتماعی پا جمع سر دوا دا بیددتے انفرادشتا اکا وزانلا خدا حیعت جوڑو دا منی دی زکا آتمان تو علیکم دا دین په اعتبار د کیفیتوم پورا ده نو کیفیت هيات باغي کمچه سنت کراغلي دي ځان نه بنه جوړه هي اتو کیفیت دیو جن محدثين وې د قیامت پورزبا د مسلماننا د وت په څکی لمفعلتا لم فعل عمل دامل دیوالې کو د مونځ دیوالې کو او جدي وینی ولا او دین ته پوساره چې کیف فعلتا نو په کوم طریقه دی کړو دا د تطوسی د کیفیت باقاعده تطوس کیږي کی اخرت کی مثلا مونځ دیوالې کړو نو په دې پوي دی وایي د ذکر د الله حکم دی ها نو دا مونځ بیا په کومه طریقه کړو نو وی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه نو لمفعلتا او کیف دا د فعمل کې یو وصول شي نه کم نه کم کیف ده ان ده شي نه عمل د پاره د وصول نه کم کیف ان کم منا څومره بکې د عمل کیف په کوم طریقه به کې ان وخت به شي دا د عمل د پاره ده لکه روزه ده نو پر روزه کې کم 29 36 او کیف نو در رمزان پا میاش کیوه و پیغمبر ویلی دی در سار نما خام پوره پا دیده دی پا بندو سر او این کلبه نو پا رمزان کیوه دقران مونز ده نو دقران دوا ده نو دقران زکر ده نو دقران اسکار ورزیتو لکوم اسلام دینا او ورکرده مونستاو دا دپاره اسلام دینا پا اعتبار د قانون دا با دا جن قانونی فمن استورا فی مخمستن غیرمت جان فی اللی اسمن دقر مخ دا حرام شینه کھول دا دا دا دا شینه حرام مرداره خو اوسړې دے دلوگی نمری سن ملایگی سیوا د دې مردارونه سب کئ و دې مردارونه دو نو خری چې مرنه بچ فمن استر اسوک چې محتاج چې په مخمصه تن په کې نو غیر متجانف الیسمن نو اعلان دینه کئ گنا تا گنا طرف ته دی اعلان نکئ سمانا پدینې د نو خری چې زما دا شوقون به وال اویا تر مره مره سورت بقرہ کی تفصیل شیو التی دو الفاظ وی نو فین اللہ بے اللہ غفور رحیم بخون کې مې رب باندې یا سلو کمازا او ہلل لهم د تاسو بیان د تحلیلات او د الله تحریمات مخ کې بیان شو من خانق مو کوزا متردیه او نتیحہ و ما کلس سبو دارن نظر د دا غیر الله مردارا وین او خنزیر دا تحریمات د غیر الله دا الله دا الله دا شین دروانه الله حرام کړی او وسره په کینه نظر د غیر الله مراد کو ما او حلله غیر الله وي اوس تحلیلات بیانای خنو دا حرام شونو دا حلال بکی سری وی حلال وګوره یسالو یسالونا کما ذا او حلل لهم یو خبر پاتش مخکی دا معلوماتو په اعتبار الیوم اتمام تلکم دینکم مووی اكمال نا مراد په اعتبار د اصول او اتمام نا مراد په اعتبار د کیفیتات مولا لقاریدلتی اقول لین فا شرع فقی اکبر یا ولسم صفقی اوی فلا نحتاجو فی تکمیلیه الى عمر خارجن ان الكتاب و سنن منگ دا اللہ دین کے تکمیل کے منگ دا قرآن سنت نبار بلشی تا محتاج نیو نو پدی سر خورد و شوشی بدتیان و مشرکان و بان چه دا دین پا تکمیل کې د کتاب او سنت نبار ستا احتیاج نشتی چې سړی د پهکې د پیرو د مولا خبرهوا ول دا پلانکې ملی صب دو په جمع کوله لاانکې بزر صب چې د جننا نه بعد په جمع دووا کولهغیر غیرره نه فلا نحتاج في تکمیل له امر خارج کتابې او نه خو غیر مقلت کله اعتراود چ وګورهلیو اکمل تو لکوم دینو کو مو د نه ماد دوسول په اعتبار د صولو کامل لے آو کل دی او کله د وګوره ستاسو ملاې قاریدي دي فلا نختاج في تکمیل نو جواب دا ده چې تکمیل د دین ده دیم تشریه ده دینه په تکمیل کې نیمه محتاج او تشریه کې فقيه ته محتاج یو تکمیل کې نیمه محتاج تکمیل بس قران او سنت نه کی یا سلونا کمازا اوحل حلل لهم تحلیلات د الله کم شي نه حلالي یا سلونا کتپوس کایستانه مازا او حلل لهم سہلال دی دپار کوم شي نه حلالي جواب قل ورتو او حلل لكم حلال دی شی وی استو اَتوی بات اغه پاک او حلال په قران او سنت قران او سنت کې چې کوم پاک او حلال وي توې بات خطيب شيرويني وي سراج المنير والا چې اَتوی بات نه مراد اغه دي چې په قران, و سنت سرا داغی قرآن و سنت حلال حلال او سنت سره داغه حلال والے ثابت وي اغه مراد یې قران او سنت باندې حلال اغه دل حلال و ما اوبل اغه شیدله حلال دي د تويباتو عامو حلال نه علاوه علم تم من الجوارح او اغه چې تاسو ورته خوده نه کړی من الجوارح اخکاری سار زناورو ته اخکاری زناور ته دي خوده نه وکړه دا اخکاری زناور دله حلال نه نه و ما, ما علم تم من الجوارح او خکار خکار دا اغه زناور علمتم چه تاسورت خودنکڑی من الجواره خکاریانو تا یعنی خکاریان زناور خکاری سپیره تازی سپیر چه ورتوی دیام سپی پنیزبت داغی شکل صورت بدلی نره گونتی دا سوگده گونتی مخوکه خکار دا پاره زکا سوڑو مرو که مخوکه دا سوی دا خلو برنو نبازی اگر تریننگ شوی یا باز وغیره پرنده ا ټریننګ پایبان اخكار کوي نا وما و ما او اخكار دا غشی اللهم تم چتا سور تا خود نه کړی مینل جواره هه یعنی غخکاری سار زناور دا غخکار د غکاری د لچایز خوشرتونه یو دا مقلبینا پداسه حال کې چتا سولی ګن کیه تاسو مالیکانیه او تو علمو نہن او تاسو ورته خوده نکړي مما ما داغان علمکم الله چې الله د قران او سنت کې خوده لیدل بل فکلونو خره مېم دا غینا امسکنا علیکم چې تاسو زپاره اوساتی او بل واذكر اسم الله علی او یادوینوم د الله په دی باندې په وخت دی ګلو کې نو دا شرطونه شه فقید دا غي تفصيل کړي فقې کتابونو کې قدري کې کنز کې هدای پورې د په بیان کې دا څو شرط چې دغه زناور چې دیخکار لالهږي او ښکار پکې چې دیخکاری وي ښکاری غیر ښکاری کده لغکار او کناغه حلال نه نه لکه عام سپېره د ساوکه ساوکه د بارے ساتل او هغه ساوکه وال سپېمنډ کې دغه د سمارغه مارغهونی شي او هغه جمدنی مړی کی او زخنی ګړي دا نه ده حلال ولی شرط داده منل جوارح ښکاری دویم مکلی بین چې سو تا سوور پېګي مکلی تاسومالکان لګې ورپ تا لګر ځ مطلبښکاري سپ دی تازیی سپ دی تا خکارله نو روان کړ او پخپله چې دسهشي ملړکړ تاله راړونه د م شر داې چې تا بګي بل دا تواللیمونونه هم نه مما الله مکوم الله تعلی یافت تعلی مرکې شوي تربیتې شوي تربیتې بیاښکاریان پیژنی خلک. سنگه تربیت کئی دارشی ده دا تربیت خپل طریقه ده ساروی غویان وغیره زمیدار چکلا تربیت کئی ده عرط ده پارا یا ده گانه ده پارا گانه چه پی چلی یا ده یوی ده پارا یوی گوڑ کوي گو یوی چه پی کئی ده ده پارا ده غی خپل طریقه ندخکاری سپی ده تربیت کلو خپل طریقه ده مثلاً واخه استشه و تدا سوری ورش رولا ناغه چه لارشی نو کاغا آغا او و پا خوراک شروع که نو ده ور تا چوکو نیسه وی وخی داس وی وخی وخی چه بیاو نخوری نو بس بیا پا دغا ورز یا پا بیا ورته ورولی نو که بیا ده و نو بیا و وخی نو پا درم زلده غسیو کی خب که چر تا پا درم زلو که ده دا سو کل نو دا شه ت تربیتی آفتشو اوز بدل شیر روڑی بز پخپل بین اخر نو تعلیمون هم نمیمع علمکم اللہ بل شرط فکلو ممع امسک نا علیکم بل شرط دادے چه دا اخکاری تلی دے او تال اخکار روڑی نو چه اخکار دل روڑی پدے شرط چه اخکار دانه چه تولیگه نیمیو خوڑو د نیمی دل روڑو کونیمی خوڑلی ده و نیمی روڑه ده نو داب مو مردار ده پورا بیادل روڑی البتا پنیولو که که زخمی شوه ده سغاخ ماغ سر وین و مین د تیتلی خیر اووس قر اوثمان الله عليه بلدا چې دلې غلو په وخت څنګه چې پچاړه بسم الله اکبر ویل کی نو دلې غلو په وخت چې کله داس په ور پسې یا باز نو بسم الله اکبر بوي نو بس په دې ټولو شرطونو چې پوراو او تعالی اخكارو کوو رويړ نو کاغه دل ورو مړ شوی مو نو د څه حلال نه نمته او قروړو سپاکشت نو بیا به حلاله زب هغه کې وقت کولا ده الله نو يرګین الله بشک الله سريول حساب زرغ سنګي د حساب ده alyum wahila lakumut tayibat sa halal bayan kras nor bayanai alyum anan uraz wahila lakumut tayibat halaqe shiwi stau za para pak pak اور قران او سنت کی چپاک او داکا سانو دلا حلال او توام الذین او خراگ دا کا سام دا حلال لی اوت ال کتاب شور کرے شور کتاب حلل لكم دام حلال او جائز تاصلا توام توام نہ مراد دلتا مذبوح او ذبیحہ زبھا مراد عام توام نہ عام توام تو خود ایندوم پکات ایندو مثلا دکان دی اول تا په دکان کاریانی دکان کې دینو مثلا بسکٹ خرسی خراق خر شه دا خراق شي نه چې داغه دا لا سذب ح ذبي ح بكيني او خدای اندم پات دلته تعامنا مراد ذبحا نو و تعامل الذين او ذبحا كسانو حلال د اوتل کتابه چې ورګړې چې ورته کتاب نام حلل لكم حلال الصص د پارا دغی ارا ذبح د ali کتاب او توسل جائز دا د ali کتاب او ذبح جائز قبلی شرط چ دې اړلیک کتاب پاتې وي ځکه نن سه کتاب خصوصا عیسایان هغه اړلیک کتاب نه دی پات اکثر دحریشی وي ها يهود مغسې اړلیک کتاب يهود په دین مضبوط خلق دي ډېر په خپل دي اوسه مږي باقاعده شرعي ذبح کوي خپل يهودي مذهب مطابق دیوจีน په یورپ کې یورپ کې زی مرګريزي راځي نایما طويلی چلته یورپ باقی باقاعده یو د مسلمان لپاره حلال شی د قانونو کې خرسيږي د يهودو لپاره اوس هم د حلال پابندي عامه مذہب هاوی نخري نو د مسلمانانو د يهودو لپاره شريعي طریقې باندې زب هي کی يهودان په خپل کې خو عيسایان ډېر مردا خلک دی خپل مذب دین پر خېر سکولر شي اکثره به کې د الله وجود نه منکري دي عيسای رسول او د دین جیل نه دي نو پنوم آل کتاب نا چه حقیقی آل کتاب پاتی اگر که پکی بیا شرکوی بھی دی پکی خو دادا چیسا علیہ السلام پیغمبر منی انجیل کتاب منی الله منی رسالت منی قیامت منی دا حدہ پور اگر چنور پکی فزقو فجورو شرکوی بھی دی خلقا چیلی کتاب تو بی پزے پاتی وَتُعَامُ الَّذِينَا او زب دا کسانو د کتاب اچ ورګړی شي ور د کتاب حلل لکم د محلال د تاسلا و توامکم او استاس توام او زبیحه حلل اللهم حلال د غیلا نتی سزرو تو او فاسمار سخوری راکایي خدا اصل کی مومنان د وکی دیشي چا ذہن کی داوا اشکالو چه منخل توام زبیحه و غیره پاوی خړلې شو کنه یو تاسم به شي جایز ولمحصنات منل مومنات محصنات پدامن او اغا پاک دامن من المومنات دا مومنان و خضونا مومنان خض پاک دامن عغی سرم نکا دل جائز وال والموصنات من اللزین او تل کتاب او پاک دامن دا کسان نچ چې شیو دے ور ورته کتاب من قبل کم ستا سنا پا دا آل کتاب و خضو سرن نکا ہم جائز خو سردہ کراہیت پکشتا خو جواز اگر چې دا لے کتاب بیا شرک نه نکی کئی دے شیف دیکھئی خدا دا چیلی کتاب پا کتاب پایتی او مغا دا نبوت رسالت کتاب کیامت الله دا وجود دا دی قیل او کتاب زن دوئی نو دا آغی خضو سر نکام جائز دا خو سر دا کی راییت عمر فاروق رزید لانو دور کې ابو موسیٰ شریز لانو دا ولاخی گورنر اغا دا لی کتاب سر نکام اکڑا عمر فاروق رزید لانو پته پتا ہو او تخطو لئے وطوی چې دا خضا پرید او توی سنگ پریدم یا امیر المومنین دا او مالا جائز دا قرآن وي والمحصناتو من اللزینو دل کتاب من قبل کم او مار فاروق رزنان ورطوی ما کلوی لی چه حراما دا خستا غنتی سڑی لخنه دا نقصاناتی دی نقصاناتی سڑی نون سوا گوره نقصاناتی دی دی یا نقصان خدا ده چه کده شی کلا کلا اول کتاب خض چه کم بچیو شو اغا بچیو سینا پا کفر و پا اغا بانده اماده کی بل نخصان داده سیاسی نقصان چې لیډران د یهود و نصارو خضیو کی نو پا کور که بس یو خب بهتر جاسوس داغوی ناستی عرب و سر دق قلوب و اکلا نو عرب و شیخان آخو بس دقا خضو تناسی نورکاری نشتا نارو یو شل شل بس که یه ولت تلاقی کالبا و سر تیر کی دولت ډیر د دیر ده محرون و بن ندی عرب چې سمرا شیخان دي د ټولو د يهودو خزي کړی شام کې فلسطین کې دارنګ لبنان وغیرہ دے کے دی و غیره ملکونو کې يهودي روسي او دغه خيسته خلق دي ندی ار شیخ چې د یو يهودانو کور کې ده یا سر رفات د بیت المقدس د پارا تحریک شلو بل طرف ته خزا يهودانو دارنګ د دا اوسني مبارک دمه سرداري ټول ملکونو د شام و غیره ټول يهودو خځوي نو دا حالو چاوې غلامان کړو په دې خزو په ذریه باندې نو سیاسي نقصانات پکې نورې جواب شته چې اله کتاب په دې شرط ته ځاتې ته مونږه کله چتاوس ورکوې دوی ته او جوړونه دي ماحرونه او موږه شرطته نور د ما سره سره سرا محسینین چیزان بنده ان کیه نکا کہ غیر مسافین او نیه اخکاره کون کی زنہ زنہ اخکاره زنہ کون کی نیه ولا متخذی اخدان او نو نیون کیه پتہ یارانه دوستانه لرا پت بدکاری نکوه پتہ یارانه نساته نکاب اخکاره یا لیلان دیو جی نمونگ شریعت کے نکاب آلا لیلان تڑی لی که دانا چرت پتہ گوٹ کے اتڑی دامی او رسم دیو غلط ت چ مولایسه و هم او داران خلکم نکاچی تړي نو چرتا बैठक ته بننوزی اول تبا صرف مشران راشه عامه نه تړي ولی د جینه نو مغسلیکي د زموږ د دا غیرت نه خلاف ته پلان کې هډینګره حدیث کې رازي نے بي السلام فرمای احضر النقائل المساجد جمعتونو ته راو نکاح جمعات کې وتړه چټوله دنیا ټوله محله خبر شي زکه پر دې سړې او با سر رشتے تا کر با خلقو تو پتنی او سوالبا ستا وسر رښتې شي تا کاروبار درنه نو ځې خلکو تو پتنې خلګي وله کدې دې کر سګي ها او چې پتهولګې دا چې دا خونه کا شي وې وله کدې بزمګې شو خبره ختمه نو ښکارو کې ولا منتخزی اقتان پټيارانی دوستاني بي و مې يكفر باليمان او سوقشي کوفرو کې سره دې ایمان دی ایمان سره کوفر مانا مخک او سره بیا کارونو د کوفرو یا دا مخکه احکام چې د دین انکار وکړه فقده یقینا حویت عمله बर्बाद شو عمل او هو دا په آخرت په آخرت کې مه الخاسرین د تاوانيانو نه یا یو الذین امر اذا قنتو من الصلاه دا یو امر مسلح دی د اقامت الصلاه د مونځه پابنده دلته نه عمره مصلحه بیانې لیت تثبوت د 파ره د مبلیغ او دا د 파ره د تعاون د تبلیغ چې تبلیغ کې دا مومدی دا ضروری خبره مطلب دا دین بیان کې خاص کردہ حل او حرمت مساله وا حل و حرمت مقابله پکې نظر د غیر الله ردوبکې پرې کې جنگ جګړې راځي مقابلي راځي نو چې کله خبره د مقابلي شنه الله سره تعلق ساتي دا د عیله په اړه ډېره ضروری ده تعلق مع الله او تعلق مع الله پدې راځي کړه منز ذکر تلاوت الله سره تعلق پا با دیبانی قائمیی نو چکل استا اللہ سره تعلقی نو د مقابلی پا وقت که بدا اللہ تعانو امداد رازی او دارن شیل قرآن رحم اللہ با یوربت دام بی چمک که د که دا حیل حرمت مسئلہ بایانش نو دا حیل حرمت پا مسئلہ که مقابلی راج جگڑی راج دا پا پیرانو ملیانو بدلی دا که داغی چانده شکرانا نظرانا بندش ملالم داغ رازی بدتی ملال داغ ام او د پیر خو د قدن پیر خو پیدا د دی نئی او فریم دغه نظر نیازاز نه خه بچین پې سر او خپلیفرې نو هغه کاروبار لندین خاببي دا نظر نیازاز د خلکو دا د باغ با او باړی مدنې نو پهې ډیر غسه کې تا سر به جګ جګړه کوي او پهبانندې مقابلې کوي مګونو ته تییاري هی کې را ځي ی روایت ختیب بغ دادي قبل کتاب کې فایا فی علم الروایا داسی ورکوټه رساله دا دونه کتابه موږ سره برشته پای کې د علم حدیث اصطلاحات او علوم بیان شویلې هغه کلا کلا دا یو قسم د حدیث او تفصيل کینو به تور مثال او روایت وروړي نو غزیمن کې روایت راغسته وي مشهور ده په روایت د سلمان فارسی رزلان چې اغه تبع صحابه ویته بیان کچ نبی علیہ السلام نه ورې دلې ناغه وی چنه وی علیہ السلام فرمایلی مخکینو متونو کې مخکینو متونو کې بری اسرائیل کې دیش مر رجلانه اعلی قريه لهم سنمون یو دو سړی په یو کلی تیرېدل په یو لارا په یو محل لا علاقہ چې دا هغه و درگاه کلی کې کنا وکلو خاریو کې درګای درگاه د کسان تیره دل منجوران ناستو منجوران ورتوه شابه چانده و غرزوه ده بابا پنو ای که نداسه گاڑی مادی جی او چر تا درگاوی بابای نو گاڑی والاو دری جنده و تا منجوران ووی خلق و تا شکران و دوی دا زمون قلنگ ده بابا لبا چانده و بغیر چانده شکرانی مون سوگ نپریدو چانده و او آواما که بیدا قیده ای که بغیر شکرانی تیر شناسی نا نقصان را چه اکسیڈن بابا خوصه نیش نا دیمو درول وطه چانده او گرده وی اقا یو وطه وی لیسه این ما زرخیس نیشتا تش خالی جیبیم ایس نیشتا اوی خواه وی قرب ولو زبا من یو مچونی سا خود بابا پنو مگرده دا بید بیده بیده چه دا باب بس بيدې کار خو د ما چانو سره یې کنا پس <تصفح> واسیم ما چانو و خروان نظرو نیاز او گنبلا راغه په بنه سره اب ما چان درا غونډي الله سي داسې کوو مچوي بابا په نوم نظر <تصفح> مرشو چې کله مرشو نو دخل ان نار الله په دې يومه جهنم ته بوت سلماني فارسي ویل بل دو مرغه موحدو دغه مشرکو ارغه غته قرب وی لسه اندیشون ما زرو هیڅ نشته ورته قرب ولو ذبابا مچو غرزو او ورته مونږ د الله نه سیوا د بل پنوم باندې مچانم نه غرزو نظر مونږ واحدین د الله نه سیوا د بل نظر نه منو بس وی نیو نو فذربا او نو قحو شتی تیو دخل الجنه الله جنته بوت ته غره په یوم نو ثواب او تعجب دا چې لکه په یو مشتغه کیسو کې په یو مشبانې زړې جنت ته تلل بل جهنم ته تل او دی بغاٹ پټ چيله غټ پیسرا لاندې کی حلال وکی خیر دی جی نو وړه خبره کړه بابا په نومه منی بسم الله پیوې بسم الله الله اکبر پیویل جائیز دی مولامدا خبره کې او پیر نو خبره داوا چې نظر او نیاز مساله کې ورت کېدلې نو پیر مولا پا دی خبکی گی غصه کی گی نو کلا پا دی سرم مخی پا تورا حدیث نمی اتصابه تکڑا نو شای القرآن وی رب اداده یایو اللذین آمنو اذا قمت مل صلات وغسلو جو حکم ار وقت پاودس و غصل که اسے پاک صفا چه مسئلہ دا توعید بایانه و رد دا نظر و نیاز و دا شرک که نو ار وقت اودس که اسے که دیش مشرک دی مرد نیکنو یا یو او الذین آمنوا ۙ ولائزقوم ۙ ۃ میلا الصلاۃ کله چودریګه مانځتا او درګه منه ایزا رتوم القیامه للصلاۃ کله چیرادم وی د مانځ نو فغسلوا وینز یوجوکم وخنم ویدیکم لا سنم الالمرافق تر سنگلو پوره ومسو بیروسکم او مسوګه پخپلو سرونو او ارجلوکم او خپی وینز ایل الکابر تر کیټو پوره واین کنتم که چرتے جنبان پجنابت کنو فطهرو زان خپاکه فطهرو مبالغه شو سمان غسلو وین کومرځه او ب چتی بیماران نوله سفره پهفربان او جاهدم من کوم را شي او تنستاونه منرغا پا او دماتتی نه او د سمات ف نو او د سکول غواړي اوله م سا یا تاسو م کې ښ هم بستريو کې ففللمته جددوه په ی ټولو سرتونو کې نومو می مع نووب او غ پو ک کې پهته موته مو سدن توی ب په پا ک او ف سو کې کوم په مخنو خپلو ایدي کو موپلسمن خده د خاورنا. ما یریدو الله اراده نه د نړۍ الله لیاجلای کوم چې ګر ځای پتا اوس من حرج ان تنگسی او سختی الله پتا سره تنگسی اراده نه کوي کدی له توی چې کومره او کچوي خوشا بغوسل او داس بکه نو بیا ګرانه نو چرتو به دیوبه پیدا کولی اله تنسییان کوي کی ولالهکیوندولی ک لا راده ل تو حرا کوم چې تاسو پا کې وړ تم منې ته او پره کې خپل مهلی کوم په تاسو لاله کوم دی د پاه تشون چې تاسو شکرو با نو تاسو د پارې د او دسقا مقام ته موم اوس <تصفح> کې را ځ که نه جوړلت لل او مجد د تهه معله پااره ځمکه امازمکه مجد آو پاکاون کے گرزو لے شویدہ پنورو متنو کی دعوی چی منز سیوا دا جماعت نبل زینکی جماعت تا بدے خام خام نوز رساؤ او زمون پا شریعت کی پلا روان جماعت نشت پڑا اگ میدانو درے گا منزو کا دارنگ تہور پاکاون کې دازمک پاکاون کے دعا چی کرو بنینو پا دے خوربانی تیمو موا وزکرون احمد اللہ علیکم ترغیب دے الالوافا بلاحد دا زین الا گولنری ربط دا سړې کډوډي او د چا و د خیالم نې د دې ربط مزون خوراوروان نه مربوط ک دا حلال و حرام و او حرام مسله شورو او سر نه تمهید سیخو یا یو الذین امنو اوفو بالوقود وادي پورکې نو سه حلال او حرام دې ته بیان کړ دا حلال دا حرام دوه معنی او بیا دنا زړنیاز مسله چې کې ګران خبره د نور وخوداس کې وسوي تور نو وسوي وکو متله کومیسا کو لځ واده یادې نو د کم وواده یاد دی اوما غلو کوت دره ب نو ترغیب دوافابل چې د وا وریپوره د یاد سا د حاللو را وکورو متله یاد ک مالله کوم چېکړی پتاسو ومیسا کو لځ او واده الله غواسه کوم چې مضبوط واده د سرړی د به پهې دا الله مژوته وادایات ساته د احلو حرمت ځان نه حلال حرام ما جوړاوي اس قلتوم کلچتا وسویلو سمینا مونږ ورېدلې دا الله واضا واتان اوتابی داریخو د دا احلو حرمت سچې الله حلال حرام بي دي نو واتق الله دا الله نوېریګه د حلال او حرام واره کین الله بشک الله علیمن پې د عزتي صدور په خاوندانو د چینو یا ايو اللذین امنو كونوا قوامین لله شهادہ بالقص نبیه ترغیب د تبلیغ څه دا حیل او حرمت مساله دي ذکره نو د دې ایفا بلا حد وکي حلال او حلال او ته حلال او حرام او ور سر ور دا بیانم کوي دا د حیل حرمت مساله بیان کوي یا ايو الذين من ایمانوا كونوا شی قوامین لللہ کل اقوال دا الله دا پارشوا دا غوی کوون کی بیان کوون کی بل قیسه د دی توحید دا حلال او حرام ولا یجرمننکم او سبب دی جوړنشی ساو دا لپاره دشمنه شنان او قومن د بغوزا قوم علا الله تعالی پدې چتاس انصافونه ک مطلب څه مسله بیانوا ارشاته بیانوا هر وخت بیانوا که دشمن دی وخت ایم بیان کا په مسالې کې دوه دشمنه ته موږ را ای انصاف وکې ایدول عدل سره حق او قران سنت بیان کو اقرب للتقوى دا ډیره نې زیړه تقوا توتکل الله تعالی نو یېره ګې ان الله بشکل الله خبيرو خبردار دي مهما په اسمانه تعملونه چي تاسو یې کوی بشارت وعد الله الذين امنو وعد الله الذين آمنو سره چي منلې دا مساله د اله او حرمت امنو مویلو چی ایمان او کفر چا راضي دا غو صورت مضمون ته اشاره ای نامنو دلتدا مانو لکه سورته نساکی موږ د منو معنا کولا یا توحید او یا احکام د معاشره نوعد الله الذین امنو ووعد الله دا کسانو سره مونو چې مناله دا مساله د اله او حرمت واعملو صالیحات او عملین کړي له بیانیک د بیان کړيم دا عملو صالیات بیانول لہون دی دا پارا مغفرتون مغفرت تیواجنو نظیم جا دیر لے واللزینو <سؤال> آنکسان کفرو چو کفروکا دا دے حیل غرمت ماسلینا وکزو بی آیات نو تقزیبوکا دا اللہ دا آیاتونو دے بیا بیانم نکڑا ولائے کذا کسان اصاب الجیم جہنمیان دی یایو اللزین آنکس کرو نعمت دا بیا ترغیب دے الالوافا بلاحد داواده وری ګوره کې د هلو حرمت یا ایو الذین ایمانوالو ایمانووالو اوسکرو نعمت الله یاد کې نعمت د علیکم چې پتا سو کړې از هم قوم کله چې قص کړو یو قوم آی ابستو الایکم شروګد کتاب او سنن آی دی اوه لا سنن خپل د نوحسان رسول د پاره الله سو کړل پکفہ آی دی کوم باندې کړل لا سنس دا ویستا سنا لا سنې باندې سم مطلب دا مختلفه واقعته اشاره مختلف واقعات شي الوي سما ايفا بلا حدکه وادي پورکه انده له حرمت وګورای کنه الله ربانه سونل نعمت کړه دشمن تاسو تلاش وروږت کړو تاسو د هلاکولو ختمولو اراده او کلکی منصوبه جوړی کړه خو الله غوی ناکام کړه نو حدیث کې مختلف واقعیات دي او مفسرین وبې علی کلی یو داوا چې نبی علی سلام په یو سفر کې واپسی وا غرمټیم ده ګرنی وا سهارا کې د کیکر کورونی دی وړی وړی یو ګوروونه وا سوابه مونږه نبی علیہ السلام ته پرېخوا اګه تور انداز ولندکړه ورا مې کوم مونږم لری لری چرته یوونه دلان دی دبل کیکر دلان دی مونږم پرې وته ودو شه پر یکه لکه سات پس یو ګورو نبی علیہ السلام چا سره خبرې کړي مونږ پرې خبرو راپا شي او نبی علیہ السلام تور انداز کینیوله مونږ را منډکړه یا رسول الله سچل دالته دل وبدو یعنی دا باندو سې دون ارا چې سوابهو نبی علیہ السلام می کداه محمد دے علیہ السلام بس موقرا اذان لا پروت نو نبی علیہ السلام غتوره را واغشتہ او نبی علیہ السلام ته توره داسه اوسړنګول نبی علیہ السلام بستر کې نو وته چې تاسو وسمانه سوق بچی نبی علیہ السلام ورته الله پدې سره په غرو براغه توره پرې وته نبی علیہ السلام, نبی علی السلام نبی را نبی علیہ السلام ته اوس په ایمانه سوق بچی پدې خبر او صحابه را پاسې نو یاغې ته اشاره وګور اغي را د کړي ولا بچی یا د صله حدیبی پښپ باندې دا سي واقع سیرت سيرت لیکره چې صله لا شروه خبره ترې دوالو طرفو نه سفیران تل راتللي چې او شپې او 50 کسان دمکی والا او یې منصب جوړ کړو چې رشمی بپی عملو کو او بس دا حدیبی مقام باندې مدوی ختم کو اغا نبی আলাইه السلام د شپې جاسوسان مقرر کړو د څوکې لا پاره دې ته پټنه وا به سکلا کسان رانانه ول د نبی عليه السلام او صحابه دي احاطه نو چکم صحابه په سوکې ناشتو سوکې کوله نو لکه پام له ک پم بزغد مکه پرې چیرامن ستش چیرامن بس را راګي او نبی عليه السلام او صحابه بیا را پاسې در دي را دا اللہ دا و چې عمله به یو کوله دا غې نه بشکد دا سينو ر واقعت نو ګور الله وای امداد در ساده شو کوم و مختلفه مواقع او حادثو کې مې بچ کړې نو تاسو دا ماده هله او حرمت ما سلامونه وتقول الا دالانو يرګي واله الله خاص بالله با دی فليتوکل المؤمنون بروسه او اعتماد کوي مؤمنان ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل دو ختم باب, باب ختم شو بل باب زموږو خیال پین زم آیات پورې او باب ختم شو پای کې سرور مسائلو دیم باب د شپږم آیات نه ولسم آیات پدې کومو لري مصلحه نو درېم باب د آیت نمبر 12 تر 19 پورې پدې کې مثال د ناقضین عہد او قاتبین حق وګوره بار بار وی وعده پوره کوي د الله د هلو حرمت او فوبلقود کوو دیم فونا نکړي بنی اسرائیل ته وګوره بنی اسرائیل نوم وعده غستوي او وی غوادی ماتې کړي نو د الله په دا دیو مثال روڑی د نقض احد دا وادو ماتولو نتاسو چر تا وادی ماتنک او وره بنی اسرائیل و لقد اخنن خاز اللہ و اغشت والا میساق بنی اسرائیل واده دا بنی اسرائیل و نمپا حل و حرمت دی په حل حرمت وادا غص چه الله اللہ حلال و, و حلال و حرام ته حرام خود دی پورا نکڑا حل حرمت مثل واده پورا نکڑا باباس نومو مقرر کړی منو پدې کې اسنه شرنقیبا اسنه عاشرا نقیبا دولس سردارانو نه گهبانان مشران دی دولس تبرې نو داهر تبر خپل ملک خپل مشرو دا دغی نظم لکه نن صبا زمون پر حکومتونو کې لوکل گورنمنټ چې ورته وایي دارې لاکي خپل ناظم دي او خپل چيدينو چيرمين دي د قس یو نظامو دي اسنا اسنا عشر نقيب نقيب دغه ته وي د نبی عليه السلام زمانه کې هم نقباو مدینې د جنبيه عليه السلام راغې اسلامی ریاست جوړ شون او نقباي مقرر کړ د هر محلي خپل, خپل نقيب داسې لا ک ناظم او زمدار نو پدې کې دولس او قال الا وللا ورته ویلو اني ماکم زتاسو سره او پدې دا الله احکام ناقص ک نهلو فرمای لکه قامت مسوالاتک پابندی په نماز وکړвате ته زکاته او ورکوم زکات وامن ته برسولۍ او ایمانم راوړو زمہ پر رسولان او عذر نو سترته <سؤال> اوله نهه او قځمورله او خ نولوکهافرانان کوم خا مخ لې ب کوم ستاسوونهسی یادې کوم سا د دنیا پرشانې خلله نه کوم د داخل بهمکن جنناین باغون د تجری من تا تان هاار چې د غنه یرونه فمن کفره چاچین کارو بعد د ځالېکه بعد من کوم پ تاو کې د د قی ن ځله ممر شو سسب د س میلار نهوکه وا ماته د یلو حمات او د الله د قانون نوفا ما په سبب د ماتولود دوی میسا قلی وادو لار الانام فلاناتو کو وجلنا قلوبم قاسیا او ګرزلمون د دې سنت تک تور زونه تورش زکه ګنا سړی کای کای که یې خیر زړه تورش زونه تورش او یحرفون الکلمہ دوی څه کوي اړي الفاظ الرموازی د خپل مناسب معناګا نونه یا دخلو زینونه ونسو او هیرره کو حزن غ ای سبراخه من مع غزو کروې چې دویته پینیت وړی کې دی شو یعنی داله کتاب به توهی رک والله تظالو نو طببا می شي تتللی او چې تا ته بایدله در کړی کې یاله په خیانت د دوی دا ناکار مولانې هو چېی اکثر به ددي خیانت نه خبرېی پلان کې کې شیرکو کو کو خللافی سنتتی د کار نوسم دا چې دا. چې که کنا نو چې ګوره نو چرتہ خلاف سنت خبره بد اوره دا کار ال توک دیو من هم قليل مگر لک په دوی کې لک داس یو چا غوي تابعی دا نو فافنہم عفوا توک وصفح مختیو ګر دا نه څه مطلب ای دین رواني خو خیر ورت وی سموایا مطلب نه اما ترجمه خلق دا کی هم عفوا ک دیتا وصفا مختیواړه و بس چکی کوي به تیسکه به خبرهین بروانږي او ته به سنو خیر دی چې مافی وتک نه اف ویل کږې لې کولو ته فافانو هم لري کې د زړه د دو محبت وصفه او مختې واړه ب کارډ و سره وک چې ددينین دین دی نه داسې ب د تیموله یهی مولا سره د زړ نه مینه لري کا مخکې د احترا موقدر کوو موری ص د خ سړی د بزر دی پوه شو چې د د قران او سنت خلاب کړي تحریف کړي شرک بدعت کړي خیانت کړي نفاف او لریکه فاف او لریکا او محبت د دوی د ځړنا وصفه مختیوالو بې کاټ و, و سراو ان الله بشکل لا يحب المحسنين و خیدغسینکان چې د الله پدین او بې کاټ کړي و من الذين قالوا اننا نصاره بل مثال د يهودو او د عیسایانو عیسایانو کوم ناقزین احدو اواده ما تکڑه ومن اللذینو دا اکسانو قالو چه وی انا نصارا مونگی سایانو اخازنا اللہ وی مونگا غصه ومیساقم دا دونم وادا فنسودو حیر که حزن ایسا برخا مم آغازو کی رو بی چه دو تنسیت ورکڑه که ده شپاغه فاغرائنا فا نمونگوا چولا بینوم الاداوتا دی منش کی دشمنی والبغضا بغض الائیو من القیامت رزق قیامتا پوره دا اللہ کتاب و توحید نوپتا وی پمانسکیم دښمنیا داوت پیدا او سوفذر دایو نبی ام الله چې خبر ورکړي چې الله به ماکانیا سنون پاغه چې دوی کول عذاب بوري یال الكتاب ترغیب الایته الرسول نو د دې پیغمبر معنی او هل حرمت قائل شه د الله یا کتابې کتابیان مولیانوقد جا کوم یقینه راغلی ته او سر رسولونه زمون پیغمبر غمبر ی بله کوم چې وااض کوئ تا او د كثيررن ډیر منغ سک تو خوونه چې تاسو به پټول میل کتابی د کتاب نه توات کې ډیرې ممس پټ کړی پیغمبر راغې هغه ډیر خبرې چې تاسو پټ کړی نه د بیاکاره کوي پیغمبر وغ کارکوتونونهکاره کړه او فسی دیکې شاره د چې د عام ممده ې چې د مولیانو غلا بخکارکې چې کومې دین پټ کړي دی ولې پیغمبر سکړي يو باي ان لکم کثیر مې ما کونتم توخو نا کتاب مولیانو په کتاب کې حق مسلې پټ کړي وي پیغمبر الله دې لړولېګه چې دوی چې پټ کړي دی نو چې د عالم ښکارکې نو دارنګا پر رسولم ډیوټي ځمداري بدایي ځکه دا, دا, دا وارث ته پیغمبر دی نو چرتا په یو خلی وطن کې تمه صلیبایان او دینکار کې اول ته مليانو پیرانو ما صلیبټه کړی نو تبيخ کارکه حق مسلام ویا فان گثیر او مخړیدا پیغمبران گثیرند ډیرو دیر نه ډيري مسالې نه بیانې ولی وی ډيري ښکارکه یو ډيري نه ښکارکه ډيري زکه نه کولی کولې بازې چې دا غي د دین دی شريعت سره تعلق نو و وز مڅې کو وزاوی د خپل دین و چې دې دین سره تعلق نه ښکارکه قد يقينا جاو کوم راغ لتا اسمن الله اذا الله نور و كتاب مبين نور او كتاب واضح دلتم داو اته وتفسيري ده تفسير د پڑھ راي يقينا راغ لتا اسمن الله اذا نور نور نور مانا قران و کتاب مبين يعني كتاب واضح و وي تفسيري و وي تفسيري چی اپمان ده يعني راضي د الله طرف نار اغلی نور او کتاب مبین یعنی کتاب واضح امه زکووی جبرایل دینم دلیل نیسی نورون وی دا محمد علی السلام ده کتاب مبین قران ده وګوره پیغمبر نور من وایو یو خو دادا کو نور شی دینه مراد شی نبی علی السلامی نور ناموراد نو ته نور کوم نور وې مونږه پیغمبر نور منو خو په اعتبار دا کار کنه کار بیت بار نور نه ده کان تیار کفر تا شرک او د الله بیان بيان کو رانه راولا نو پدې معنا باندې عالمم نور ده حق پرسم نور ده کان رانه راولا او دغه معنا سراج المنير کډیا و کو نور معنا شي د نور د مراد نبي عليه السلام شي نو بسی بیا شي د نور نه ذاتي تور نور نه ل بلکې هو محمد اللي جلا ظلمات الشك والشرک نامان نور ده پا ده اعتبار چه ده شرک او ده شک تیاری لرک ده دا مطلب ده نه چه ده ذات پیتبار نور ده او دویمو اصل خبره دا چه نور نموراد دلتم ده قرآن ده او دعوان چه ده ده تفسیر ده پا معنی ینی یعنی ده ده تعطف قران کې دا ډېر رسمي ملو شي قد یکین انجاب کوم راغله تاسو منه الله الا الله تربنا نور نور سنور وکتاب مبین یعنی کتاب واضح دا نور د کتاب دی او رسو ګر قرینا یاهدی به الله هدایت کوي الله به پس سرا به هی ضمیر مفرد دی نو کومه کې نور جداوی او کتاب جداوی نو بیا ودا سی ویل وی چیا هدی به بهم الله بهم الله پکا دا بهې زمين مفرد دليل ده چې مخ کې ذکر یو شي ده دوني دي نو دا نورم کتاب دې کتابوم نور ده او تفسیری تفسيری ده يا دي به الله هدايت کوي پاک به پدې نور یعنی قران سره منالا چاته اتبع چیتا بیداریکی دا اللہ در ازا صبل السلام دا لار دا سلامتیا اللہ دا د الله لار دا د دا سلامتیا غستون کتا الله په قرآن سر لار خی ویخ رجو مباسی دوی منہ ظلمات دا تیارون نور رانا تا بیزنی پا خپل توفیق و حکم سر پده قرآن ویہدیهم او سمی دوی روانی دوی الہ سرات مستقیم لار نیغی تا پا قرآن سر لارا قران سره تیانو نه راڼا تا قران سره صبولو السلام د سلامتیالا قران سره د الله رضا مليي لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم رد شرك التصرف او رد شرك التصرف کوي خو متالق د عيسى عليه السلام د عيسى عليه السلام سره متالق چی عيسى عليه السلام اختیارمن نه ده نو سوال چې علاقه خبره د سشورو وا د هله حرمت دا نظرونی ازما سلا او بګرای رد شرک بیا د عیسی علیه السلام نو جواب دره د دې ربت مخه سردا دایات د عیسی علیه السلام د تصرف رد کوي چا اختیارمن نه ده او ولی رولل چونکی مشرکین نو نظر د غیر الله مانا عیسایانو د عیسی علیه السلام په نظر منه نو الله پات دلتا د عیسی علیه السلام عاجزی بیانای اختیار اختیارمن نده نو چې متصرف نده نو تاسف ونوم نظر نیاز والے پیش کاوه دا مته مناسب سره راوړل لقد كفر الذين يقرون دی دي غ خلق قالوا چوي ان الله بشکا حاجت رواه ولد مریم د عیسی ابن مریم ده عیسی ابن مریم ته حاجت روا وی دا کافر لقد كفر کافر دي وای وګوره قران به دا کوفر وکمو لګاو چا باندې په کوم خبره پدې چن الله والمسيه من مريم حاجت روا خدای عيسى ابن مريم ده علم ان الله من حاجت روا وګور پیغمبر ته حاجت روا ویلید نو قران وی کافر دي عيسى عليه السلام دا معلومه شو چې پیغمبر نبي ولي بزرگ تا حاجت روا مشکل کو شامل کفر ده قران پیداي فتوا لګول کول ورتوې پیغمبر افا مایم لیکو سوک د اختیارمن من الله دا الله نشین د سشی ان اراده کا رادو کی یو لیکل مسیحا چې مړکی ای صاحب ني مریم و مو د مور ومنا وسو فیل ارضی چې زما کیلی جمعیا ټول الله وې قدم ایسا له سلام او د د مور مریم او دې زما جسری چې دا ټول زرم مړکو لغوارم نو سوک بیره اخلاص کی پلزان کې اختیار نشټنو تعالی به صدر کی او دې بنوم نظر نیاز منی وللله ما اختیار د چاله وی خاص الله لرمل کو سموات و الارض اختیار د اسمانو زمو کوي وانه ما دغه چیدوړو منځ کړي یو خلقمای ش الله پیدا کړي چې سو پیدا کوونکی الله دی بل سو خالق نشت والله والله لا کل خدي په چی قدرت واره دی وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحد باو ويهوديان او النصارى عیسایان نحنو مون ابنا الله مون زامن دالیو واحباو او دوستان محبوبان دال الله دلتم ابنا چره په مان د محبوب دي یهود دا وي چې مون د الله زامني نا یعنی مون د الله د زامنو پشان نازولي دمان او دا روس تو حد فی نحنو ابنا الله مون ابنا د الله یو سمانا یعنی واحباو هو دعت دې تفصیل سره تصویروش ابنا الله وی په مان د محبوب غس او بل خبر هم ته ماډو ماش دوی په انجیل کی سری لري کړی دي سورہ ال عمران کې نو یې انجیل کې ساره اسلام ته څه ویل دي ابن الله ابن الله ویل نو الکا چې تاسو وایې عیسی علیه السلام ته انجیل کې ابن الله ویل دي نو موږ څه جواب کړو چې په مان ادا محبوب کنه ادا ریډي خپل وې په خپل وې دلته دا نحن ابناء الله واهباو ای باندې په ایب معنا محبوب غسه نوอัลتام کې انجیل کې بل فرضی م ابن الله نو په معنا دا محبوب کړه دا لا محبوب نو دیه نحن آبنا ابناء الله مونږ ابناء د الله یو یعنی محبوبان د الله دا لا محبوبانی قلو ورته پیغمبر فلیعذبکم نبی ادا ولی سزا درکای الله بی ظلمکم په سبب د جرمونو تاسو رت کای تاسو مونږ د الله محبوبانی ولادت نيز مونک ته الله سنوي جن زمو ټیکره علاوه شي جن تم ټیکره او تاسو که کنه نو دا کله کله د نشادو ګان یو او کله نه خنزيران جوړي او کله در باندې تورو چتې نو دا سو دا مابوب سره خڑک دا کوي درو وای بل انتم بلک تاسو بشر مخلوق بشریه ممن دا چا پشان خلقه چې الله پیدا کړی مطلب تاسو دام مخلوق دي بس او دا مخلوق د پاره قانون داري چې اغفر الی من یشا بخنه کوي چاله رچو واړی چې توحیدی منلی و یا عذب سزا ورکي من یشا چاله رچو واړی چې شرکی کړي قانون دا غالي وللایم کو سموات او الارض اختیار د الله کی باچېد دا زمکو دا و ما او ما دا غسه چې د ادوارو منځ کې ویلایم مسیر د الله تبارګرځي دلی یال ال کتاب دزینس ترغیب الای تات الرسول او اثبات د رسالت د پیغمبر و منې دا الله محبوبه پس جوړيږي دوی مونږه الله محبوبانو الوي دغه باندې نه دا داوونه دا د دا دا دا پیغمبر په اطاعت او د پیغمبر د رسالت منلو کې سړې دا الله محبوب جوړيږي ډېر بچو یا الكتاب کتاب ت بیانو قد اقنا جاکم راغله تاسو رسولنا زمو پیغمبر یوبین لكم چی بیانای تاسو تا دالادین الا فتره من الرسل په زمانه د فتره د رسولانو کې فتره باندې دوته فترۃ الرسل او یو دا فترۃ الوحی فترت باندېدل احادیث کی رازی دا بخاری و غیره یو فترۃ الوحی دا نبی علیہ السلام دا چیوول نبوت ملوش نصر وذی منس کی بیا وحی باندې شو وحی نه دا وحینه راتل په دې کې اختلاف تے درے کالا، کالا وغیرہ. اقوال دی درې کاله پنځه کاله و غیره اقوال دي پکې د علماء محدثینو چې دونه کاله وحی بند دونه دوا وخت وحی بند نو خدیجه کلبره نبی علی السلام ته ویدا الله پیغمبره است غدوس اس ناراضی جبرئیل امین او دا ابو لهب خزی سوې اخي دشمنه وګن تر خزاوا چا چیه وان ناغوی دی محمد لخپل شیطان راتا غا شیطانی اوز بند شوی دی نوزو باللہ منزداری شیطان نو دا صورت زحا بیارا لها واللیلی, و... واللیلی وما سجا ما عوض دعاک ربوکا وما قلا ستا رب تپریخی نی یسی لگی آئی نو بارحال دغی تا فترت الوحی وی چی منز که وحی بند شوی وان دویم د فترت الرسول دا انبیو سلسله بند شوی وان د ایسلام سلام نوالا تر نبی علیه السلام پورې پینځه نش پاک سواکاله پورې کولې پینځه سوا پین نیم سوا شپک سوا کاله د مانس کې د انبیو د bæsat چوټی راغله په دې مانس کې پیغمبر نه دی تیر شو اه حق پرس وګییر شیو سلیلش حق پرس وګییر شیوي موحدین سره د چنبی نه راغله یو په اې کې زید ابن عمر ابن نوفل زيد بن عمر ابن نوفل صحابیدے سعید ابن زید نو د سعید رضی اللہ عنہ پلار دے زید ابن عمر ابن نوفل دباکه موحدو د مکہ کې موحدو سره چې نبی نو هغه د توحید مسله بیانوله نبی علی السلام یو صحابی دا تا زید ابن عمر ابن نوفل لی دلو وی او لی دلې موحینا ادمي او وجهو چې مخولم د مکه خلقو وینې کړو توحید مساله بیان ورایم مېږي مساله بیان کړم خلکویش په مخه ویني راغلي نو چې نبی علیہ السلام وره نبی علیہ السلام او جړل وله او جړل په ماحدي ترس راغی دا چې چا مساله بیان کړي او سختي به دیر شي نو چې دا بل سختي وری بیا جړ خپکی کی درمان کی نو زید ابن عامر نو فیلم په حق پرستو کې او سری رشت چې نبوت پیغمبر نو راغله په ابراهيم عليه السلام بدینو نو باقي رضی اگر دغم دې س پلا دا د عمر فاروق له ځنه هم ماو زید ابن عامر بن وفیل نو فطرت د انبیاء او د رسول دغه توری چې د عیسی علیه السلام نه تر نبی علیه السلام تر وخت پورې انبیاء نه دراغلي انبیاء پنځیو علاوه ګور د انبیاء سلسله باندې بنده کړی و خو بیا موږ پتا سورا هم کو او محمد رسول الله مرو لږه دا یو نعمت دی د مطلب یا لالکتابه کتابیانو خزجاکم یقینا راغلتاو سر رسولنا زمون پیغمبر یوبینو لکم چه بیانیتاو ست مسلاح او احکام علا فترت من الرسول پاغ زمانه دا مندیدو دا پیغمبرانو کې نو پیغمبر میں ذکر اولو گا انتا قولو چه سبال بی اونو آئے چه ما جانا نورا غلیمونت من بشیر و لا نزیر نو بشیر و ننزیر بشیر و نزیر نورا غ د یقیین کوم بشیر نظیر یخن راغ ته بیرره ن بیر یر ورکون کې نظیر روون سبا بیا بم دا نووي چې یاره مونته خوص پ غمبر نو راغلی د رو می لږ با نه ختممه والله والله راګلی ش خیر پاررشبانې قدرهالا دی و اسقالله منثالله قومی سلوه مسا د صورتې مع مثال د متکسیلینو سمه کوئ د الله پقام و کې او د الله د قانون منلوکې بیان کړه چې خدای له حرمت اومنه نو د الله حکم چې راشي تابیداری کوي چون چر په کې مکه وای سستی مکه وای وګوره بنی اسرایل د موسی سلام السلام قوم سستی کړي و ام تکاسلین حکم مت شوی او د الله جهاد وکړي نه یې جهادونک نه الله ذلیل کړي دې دې ویس قال موسی او چ موسی علیہ السلام له قوم اخبل قوم ته یا قومه زما قومه وشکرونه نعمت یاد کې نعمت د الله علیکم چې پتا وسو کړه دې ایجالتی کوم انبیا کله چې ګرځولې پتا وسو کې انبیا یو نعمت انبیا در کډ ریلی ګریو ګن انبیا الله راي ګری و جالکوم لوکا او ګرځولې و تاسو باچیان تاسو بچیان تا کړه و ټول بچیان مطلب بچي ور کړه و نو د که مقام چه باچهی که نه ده اصیل که ده طولو او اس خلق نووی علکه وی بده ته علکه ساسو حکومت ده پی پلیانو ته وی ساسو کمت ده نو طول وزیر اعظم ده و طول وزیر علا ده اریو خونم اطلب ساسو ده پاته کنه نو ده غسه وجه علکه ملوکا او گرزولی وی تاسو باچهان یعنی باچه ایدار کرده رسالت همدر کې چلی ده نو خلافت همدر کې چلي ده واتا کوم در کې او تاسو سماغه له ميوته اهد من العالمین چې نو ور کړی شي وی هيسي او تن په مخلوقات کې غمن نو سلوا وغیرہ تیار نو اول نعمتونه بیان شو موسی علی السلام ته وویل الله تعالی دا دا, دا دا دا احسان کړی ده نو دا الله د احسان بدلا دار چې دا الله حکمونه سیب نو سو حکم ده حکمدار چې جهادو کې وی نو دا برات نه وی یا قوم از ما قوم او دخلو الارضا ننو زید اسمه که تا المقدس تا چه مقدس تا بیت المقدس و شام اللتیا کتب اللہ لکم <تصفح> چه اللہ استاز دا مقدر کی لی کلی دا سمان تاسو کو پدی جہادو کو اللہ بیدل فتح کی درب کی دا ملک تے کافرونی ولیو نو جہادو کې موسیٰ علیہ السلام وقت ہوئے دو چې کله د نا ازاد شو <تصفح> فرعون غرک شو او دیا غړاوړیدل <سؤال> سمندر نه په پاوا میدان کې څه هراکی ردیته یو تا اورات ورکړې شو دوی مت اده حکومت شو چې جهاد وکړي خپل کړي وطن آزاد کړي په سورې په دې سهارا کې پراتیه یبه سهارا کې پراتو سهارا کې په سوبوري یې زایلار شهید خپلني ک وطن آزاد کړي نده حکومت ورته وشو وله ترته دو مګ ځای ال ادبارې کوم په خپلو شاګو باندې په بلی سره پهشا م تخته جاد نه ولکه پهشا تختې نو فتن قلیب بشا به خسیې نه توانیان د لاچ نو دو نهمون خوجه یاد نه کو موساالله سلام ابت تفشش دپاره یو دولس کسانو لګړ دا هر خاندان نهقب نه یو یو سړی ځای دویو رئیس سره څنګه جنگوکو مونږه هاجر خلکيو تشلاس مونږ دغه منظم فوج سره څنګه جنگ کولیش نو زوره ورخلک فوج د منظم حکومت ته پیغمبر ورته خیر سکسان به اولیګو دای حالات به معلوم کی چاوسه صورتحال لې تولس کسان یې اولیګل و ته ویلو چې لاړ شو حالات وګورئ نو چې واپس راځه کنه نو ورې قوم تبسنو یو ایکسره پټما تبواه ما تا بوای قوم تا بناوای اصینا بزدیل نیش ایچی رال د نربا چو قوم ته پام کوی دا موسیم وچنی دایم پتا چی خلق وارا چی خودیر مضبوط خلق دی دادی او دادی دادی دادی دو کسان پا کیو یو یو شاع نون علیہ السلام دویم کالب بین یو قنا وی دا دوارا بیانا انبیاء شروعستو دا دوارا دی نه قوم نا پتکڑا دا موسیم علیہ السلام او منر خلق نه ت تا سوراځه کنه چې سنگم په املا او کړه کنه الله په فطر راکې او دین نور الله سوچ دې سره بیل له پام کاو یو ور د دوه نه معنی jihad نه پاتیش قالو وی پا دی موسی موسی عليه السلام ان به شکتیه پدې کې قوم نه ی قوم د جبارین زوره ور د ډېر زوره ور خلق دي مضبوط منظم حکومت ته فوج دې لخرې امریکا کا اوسې امریکای نه بوب بالا جوړ کړی یریږي دا دی واغې به یړل وائنا بشقمون شو لنا ندخل هرګز نه داخلي ګده کلیتا حتا تردي پوریا خروج منا شدیدت وینوزي سو پوري دوی پکيوي دزور اور منظم خلک او فوجونه نو مونږ جنگ لانو زه اه ک دوی تی ولالن فین خروج منا کدي پخپل دي نو وتل او ملکله وطن رات پريخون فیننا داخلو نبيہ تکړو بیا, بیا نارانی پتش پتش میدان فیننا داخلون پس مونږ به بیا داخل شو جبارين جب څنګه نو بازم فصلیونو کسی شي لیکلی واقعات اسرائلی مظہری والا می دقشینا را نقل کړي بس وی وشيتا سي اسرایلیا را نقل کی کلام پیونه کی او بیا خلکم پران نقل کوي وې چې د تفسیر سره تعلق نې او په او په اسرایلیا ته نه پوي دته تبصری افسانه ونی تبصری افسانه په تفسیر کې افسانه زانه جوړ شوي قصه خواند پاره وي عوامو په ښه مې سو باندې عام کړي وېدا دون زور ور غټ غټو غټ غټ سونه غټ دون غټو چې یو پکيو ابدا اسمان را شي ټټ کړ زه دا ولي دا تفسير لیکي اسرایلی روایت دا ولي دا کیشي شي دا د پیروشی چې دا د يهودو الله سپکواله قران کې بیان کړي دې بوزلیننه زیاد نه پاتې شو نو دې خپل لغ شرم په ټولو لپاره داسې کیسې جوړي کی چې ښا ته سو پلار به وسره جنگ کړي زمون مشران وسرځکونه غو آسمان نه لاندې ټیټ ګرځیدل نو نو زوره ورغه سره به تاسو جنگ وکړي ځکه زمون پلار نه جنگ نو کړي نو د دې خپل شرم په ټولو لپاره داسې کیسې جوړې کړي فوجې خومړان دیری دانو ګوري چې قرآن ری مولا به داسې بارک وي وېدا وې دا قصه د ایسرائیلي روایت دا افسانا تب پاسیرو تپلی دا تب پاسیرو یو تب سیری کنو یو تب پاسیری کنو یو تب سیری دے چه دا قرآن و د تاو دا وصول عربیت مطابق تب سیری او یو اسی تپلی نو بازی تب سیری نی تپل کئی سال دا سال تا نو دا والال تپا نو تپل کل کئی نو دا کسی تپلی دی چه اسمان نتید گرزی او مو مور بار تفصیل لیکلی سره حیران شي وی مور دوم را غټوا چې په دون جيره بزمکه کې به مور کې نه استا او وی دا دولس کسان نو د چیتليو وی دي چې کله لاړل کنه نو وی دي لا کړی ته د نشوي نو چې دا غټ سړی نو دا غټ کافر چې اسمان نټی ګرځید او د عوامو کې وبله کی سم شعور وي کافر کا سيا ده کسی سي دي دا سه الله سګنه دي پیدا کړی دنیا کې زکه حدیث کی راځي آدم عليه السلام شپېته غزو شری غسره شپېته غزو ګړو او داینه بعد بیا په انسانيت کې قد ورکوټ کېد اوس د 70 وره شي نشویته ندی تر وره شي رو رو رو قد کم شو او په جنت کې به بیا د آدم عليه السلام قد ملایي نو چې آدم عليه السلام شپېته غزو پدې شو ها نو دا آدم اولاد دومره شوګنه پیدا شوه چې هغه دی دا آدم علی السلام نو وګچی بلکې دا آدم علی السلام نو قط پکه مې دوه شروع شویلې آدم علی السلام زمانه کې تاسې سړې دې چې اسمان سره سر لګې عجیب خبره او اسمان سره خپل ارسار ورلګې دا تاسې نږدې ښکاری څنګه خبره خا <تصفح> نو دا کی شي جوړی کړی وې دا سړې بیا دا سړې بارونی ول دولسه دا موسی علی السلام داسته او په پینڅه کې و تفصیل لیکلی خندا سړی لورځ او دا ملاکین په منبر یې وای تاسې جبا قل لدي نو ویویتل کورتا وی مور وی چې وګوره دی سره جنگ کوي هغه او مور ورته وی پریا دا سورتموای چې واپس لاړ شي چې لگدا کیڅه وتو کی بیا به دي نارাজি جاغلا نو اي د جبارین نو د اسرایلی روان دي چې خپل شرم بټولو لپاره داسې کیسې جوړې نہ جببارین دا مطلب نه چې آسمان سره لګي جباری دا معنا زور ورو منظم قوماتو فوجو او دي غریبانو مهاجر خلک د دې سر پلاس کې سنشته خو وزدلی وکړي ولی د نبی علیہ السلام زمانه کې 313 پت شلا سن دي تلي او بل طرف تا کافر 1000 مصالح راغلي خودي همت نه نبی للی زبد زرین ذکرې فا این یا خروجو من احکا چریدو ده دینو زینو فا ایننا داخلون مو داخلی گو قال رجولانه اوی اغا دواو کسانو من اللزین دا کسانو نو یا خافون چی اریدل اکم سڑی چی دولستلی او یاریدل پا یا رودون کو که دا دوا کسان نی اریدل زکا انام اللہ علیہما علینام احسان کڑو پا دی دواڑو نو دیو تاوی دی دواو یو <تصفح> شا علیہ السلامو دی بل او دخل علیم الباب کلی پدی باندي البابا د دې دروازې د دې کلينه د کلې پري دروازه چې څنګه عمله وکړه الله وفاته درکې فیزاد دخلتموه کله چې داخل شوه دروازې ته نو فیننکم غالبون تاسو به غالب شئ واللہ یوبخس با الله فتوکلو بروسو کین کنتم مومنین کومومنانې قالوا اویسرا والیم قالوا دی وی موسی موسی علیہ السلام ان بے شک مونچو لن ندخلا ها هرگز نه داخلی ګو دی کلیتا ابد ان همेशा ما دا موسو بوری چی فیا پدے کے دیر دی وی فیا پدیک او کډیر د شوقی نفز ابزان دت و ربک واست ربد ال شفقات ال جنگیګ ډیر د دی شوقی تلارد شو است ربد ال شربنا مراد یا الله دے خجاح القوم او یا رب او وی رب مشرد بے وے مراتوی حارون علیہ السلام نے تلال شاستا مشرد لج حارون علیہ السلام فقاتلہ بجنگی گئے انہا ہونا قائدون من بدلتا پتیار ناسیو تیار خوارے وے نوچھ ملک را لو گٹے بے وے صاحبان و رازے ملک امدال فتک قالا موسیٰ علیہ السلام پہشو جنگ نکی جماعت شاتشو او جہاد دپاره جماعت ضروری دی. جماعت قوم پشاشو نبي ابراهيم موسى عليه السلام دعا وکړه قالو وي موسى عليه السلام رب زماره با انني بشكده چملام لي کو الا نفسي دغه سيو مقبنی نبي عليه السلام خبر اکړه نبي عليه السلام د بدر په مقسخت وختو کنا اولنې جنگ دې او دی دیکسان کم دی ورته لیک فوج راغې نبی عليه السلام صحابو ته وی چې تاسو ما سره وعده کړي وو د مديني خلکو چستا نصرت و تعاون بکو او تا په پخپلو وینو و پجان و مال افاظت کو او دا دین ندا موقدا آسنا سبال جنگ کی او تا سو پشاش ہے صحابي دیکھ پاس بخاری کی رازی مقداد رضی اللہ عنہ انساری سحابیو اوی یا رسول الله انا لا نقول لکا کما قال بنی اسرائیل علی موسی انگا غب وزدل چې لکه موسی عليه السلام د څنګه بنی اسرائيلو ویلو چې زبان ته ربک فقاتل اینا هاونه قائدو موږ او, آو بزله نیو تبشاته موږ مخکیو صحابه جی به خلق او وی ولکن امزي ونحن معذ مخکزا حمله کا موږ د سرهو بشاکیدون کې خلق نیو نو د دې امت صحابه دا څه ننرتوب خبره کړي وا او د موسی عليه السلام مرګ ور بوزلی قالوی موسی علیہ السلام ربه زما ربا انی بشک زده چیم لا عمل کو ز اختیار نلرم الا نفسی مگر دزان واخی او د خپل رور دزان او ضروري اختیار مینه بس یوز دمرور هرون علیہ السلام دا ولی یادای ولی پرې امت پرې قوم کې نور خلق نو سو او یوشا علیہ السلام چو او ورته راضی کنه جنکو دا اصل کې دا دوړ انبیا ری دزان بارکه خود سړی فزان ونی سی منځتن سوی علمی حضورینی ځان بارکه غسړی تا پته یې کنه او نور زکه یادای چې پیغمبر دې نو پیغمبر هم پر شاته اكيدون کینی او غنور خلابیا نو نو زکه دای بارکه یقیني خبر نشو کولې ځان دې دوه کسانو بارکه وکړه الله اختیار نلر مګر د ځان او د خپل نور ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین الله تجدیرا ولی فیصلو کې زمان من زمون منس کېو دې قوم فاسقان ومنس کې چاته وي چې جهاد پر نو فاسقان بس موسی علیہ السلام غریب پتغه میدانی تی کی بیا وفات شو او دغل د دفن شو او جنگونو شو بیا وروستو 47 سال بعد یوشا علیہ السلام ځوانان تیار کړل بی او بیا jihad شویل قالوی الله فینا حدا عمل چې محرمه تون علیهم بن بې پدی باندې 40 سنه سلویخ کاله سلویخ کاله سزاده پتر کې jihad چې پتغه سهرا کې وپراتی او دغه د دا مسافر او د حجرت دا جون بته ری یتی ہونا فل ارظ پریشان به از منکه ک فلا تاسانو تم خبکه گال قوم الفاسقین په قوم فاسقانو د فاسق خلق ده نو کو دی الله سزا ورکی خبکه کی بنه دی jihad پر خو. معلومه دا چې jihad پریښنه لز لې لوخړی وطل العالم ناب نه ادم بالحق د زنه اوس پنځه زمایشه پری پنځه زمایشه کې بیاں کئ د جزا د ظالم او ترغیب ور کئ جهاد دا وګوره بنی اسرائیل وحال دی وکد کنه سوسی ای جهاد نو کړي نو دی څه کوي جهاد وکئ ظالم لسر روان کئ ک ظالم لسر نو روان و جهاد نه کوي نو غری په ملک بلي فساد راشي او تم درې خپل سر نه تیر شي ستاس سر به مخ وړللی شي ک ظالم ل سزا نو ور کئ جهاد نه کئ نو بیا واستاس شرم خوړل کی په مثال وګوره قابیل او حابیل آدم علیه السلام زامونو قابیل ظالم او راپاسید حابیل ته وی وژنم دی نو حابیل لا پکارو چې د دې ظالم لاس نیولې او خپل د فای کړي وای د فای او نکړه نو قابیل راپاسید او حابیل اوجه نو حابیل خپل جننه لاسوي ولي ظالم دې سونه وې ځانیم لاس نیول واقعہ آدَم علیہ السلام زامن ری دی دوړو خبر خبره اختلاف راغې پسخه کې اختلافو قران ظاهر دا وې اختلافې په دیو چې قربانی دواړو پیش کړې وې قابیل چې او زمیدار سره و نو بس چر تاسو خاطر ماټر ماټر او سبزي مزیر واغه سو میدان کې کې قرباني پېش کړې ابېکارشین او حابیل چې ناغه سرګډي بيځې وې نغه حدیث کی راضی یو بهترا غټو غټو سترګو والا خکور والا بهتري نه غړا راوستو میدان کې ودرو نو اور راغی د اسمان د هابیل غړې اوسو زولا یعنی قبول شوا او دغه سبزی ممزي مناسب او بده کې اخلاص دې غوسه شو د ستا ستدا قربانی قبول شو زمانا او توې رورا دا خدای اخلاص خبري تا په اخلاص نې کړی ما اخلاص باندې وګړه ځکه قبوله شي او ته نو اوس خو قبوله وژنې تا ولې قبول شویل نو دا خبري شي ویل وثل عليهم اولله په دیبانې نه خبر ابن آدم د دو زامنو د آدم علی السلام بالحق په حق وګوره واقع او تاریخ شي که کنا نشر په کیدارې شي بالحق کی شي با غلط کی شي با نه کې تاریخ کې اکثر منګړ ډیری نو دا تاریخ بیان سره بشر بالحق حق تعالی نو علی بیان قربا کله چې دواړو پیش کړه قربانن قربانی نو فتقبل من احدما قبل شودا یو ولم یتقبل من الاخر او قبل نشودا بلنا قال مديبلوئ قابيل لا تقلنک خامخازب تاوشنم ثور قبول شو قالا غورتوې انما يتقبل الله बेशक قبلي الله من المتقين د موحدين او مخلصين متقين مخلص موحد تاکي به اخلاص نو او توبې ثوابشن نزخه سړې لين بسد تيليا کتا روغت کوما ته يده کلاس لتقتلني چې تمو وزنې نو مان به بسيط زينې موږ دونکو يدي لاس الی کتا تلقتلک چې تمو وزن کتمو وزنې و وزنې زخه ته سنوي الکنو توب ته سمو اې پيل خو دفا واخدې فا خو ککن نو دفاونه کړو او دا مسله د شريعت من قتل دون عرزه دون مالي فهو شهيد نه شهيد دې کنا نو دفاع بخپله کې اني به شګهځم خاف الله ياري ګم د الله رب العالمین چې رب د مخلوقات ته اني به شګهځم مرید ویره دلرم انت بو به بسمي چې تاخته چې زما په ګونا زما ګونا سمانه اي به بسمي قتل چې تمه و به بسمه کا په خپل ګونام فتكونت شې من اصحاب النار وروا لهنا و ذالک دا سزا د ظالمانو دا نو فتت توت لهو خيستق له قابل دا نفسه د د نفس قتل اخي او جلد خپل رور فقتل او وجه بس وی وجه حبی اولا نه قتل دنیا کې ده شو ظالمانه <تصفح> قتل خا یعنی چې د ظلم او کوي وجه فاس باو نو دیشه من الخاسرین د تاوانیانونه قتل چوک سنگه تاوانیش حدیث کی رازی مسلم روایت ته <تصفح> نبی আলাইহ السلام وای لیسا من نفس تقتلوا ظلمن اِلَّا کَانَ عَلَىٰ اِبْنِ آدَمَ الْاَوَّلِ كِفْلُمْ مِنْ دَمْ دنیا کې جو قتلونه قتلونا با ظلمن کی نو د آدم علیہ السلام د دونبیس وی دا قابیل حساب بکی وی دونبی نیا دے با دیخی دے او دا ندے من سنف الاسلام سننتا حسنتا فلو اجرو او اجرو من آمی لبیها او دارن ومن سنف الاسلام سننتا سییاتا کان علیہ وزرو او وزرو منامل بیا دنیا خو غلط نو چې بنیاد دی غلط کې خو نه چې سنت دنیا بیا باغی باندي راضی تاسو پگی شي د قتل بنیاد کې نو دنیا کې ظلمن قتلونکو ټولو کې د قابلیت سره بنیاد یې جوړ شوی دی نو تارنګ یو سړی په عمل کې علاقه کې شرک شورو کو او خلق غا شرک کړي اراسمی شورو کو بدعتی شورو خلق غا کوي نو چ سونه پوری کیږي د پکیښه د بنیا له غلطی خېله توحید سنت او د دین بنیا له کې نو چ سونه ورپسې بیا سیر رواني د وبکیښی نو زکه فاسب ممن الخاسرین تاوان یې ان نش فبا الله غرابن بیا چل نو ور سو سروک بس پشې ګرزو پدې کې الله د ته چلوږه دو کارغان رولېګل یاد اقرغان حقیقتا کارغان یا فرشتي وي د کارغه په شکل د و کارغان یوبل سر جنگو کو ایوبل ملک چې مليک به په دې پنځه داسې خورو کانو لري دې په کې کو خورې په اور واره او الکدا خاص د کارغان ملان نشم دا نه چلن رات از می دونا بیګار او پیټه په شاو ګرځم فبا صلی الله ورابن اورابل ګل کارغان اورابن اصل له فبا صلی الله غرابن فقات تلا فقط الاحدهم الاخر يابس في الارض كلام کی تقتیلا مقدر الفاز و بقیم محذوف فبسلوا غرابن راولے گلالہ دو یو بل سر جنگ کنا یو بل وجه نو یابس فی الارض نہ بل بیا پنجه وخلی خلزمکه کی خوره کانلا لیوریه و چې دی قبیل توخی کیف یاری سوتاخی سنگ دے پټکی سوتاخی لاش او بدن د خپل رو سوسته بدن د وای سؤا اوری شرمګاته نه وي د دل تیادو ساته د بصری عرب کې پکار راځي سؤا سؤا تاخی چې پټ کی لاش او بدن د خپل ورو قاله دوه چې کارګیولید یا ویلتا ایرو کاویره حای افسوس ته مالرا اجسز دون کمزور شم انا کونا میسل الغراب چې د دې کارګون تشويوې فواریس وتاخی او دفن کړه می وې پټ کړه می وې دا جوسا او جسم د خپل رو فاس باد شمن نادمين د پېمانتيا کو نه او دا استومانه کې دن کې نه پخپل تکلیف دا استومانه شوه په قتل نه ده سومانه بسره پریشا غرزول دي زمي دو نو غردو من اجل ذالک خا وي د قتل ظالم له سزا ورکوي کز ظالم لاسنني سين او تاسو په کې سر لاړی وي هر کله داسې ظلم دنیا کې شوروش ظالمان را پاسیدل او مظلومان اي وجل نو اللہوی ماولا پورا قانون جوڑکو من عجل ذالک د دیو جنات چې پا ظلم سر کېدل کیدل لا بنی اسرائیل فرس که مون با بنی اسرائیل بانے چا نو شان دادے من قتل نفسن بغیر نفس چا چو جو نفس بغیر جرم او فسادنی فسادو کفل عرض اسم ککے فکاننا ما گویا که قتلن ناسا دو وجل خلق جمعا ټول یو بے گناہ وجل دا سدل کتول دنیا وجل او حدیث کی رازی چی پ بے جرمه بے گناہ قتل کی دا ټول دنیا سردا فرشتو شامل شي نو الله په ټول جهنم ته بي ووځي قتل د ظلم ومانه یا ها او چا چې جامدره پریخو جامدک منه جامدې پریخو یو نفس یعنی د قتل نه بچک پکان ماگویا کې آهن انسه جمعیا د جمدی کې خلق ټول دونه جرده ورغځات رسولونه او یقینا راغلی وديتا رسولان زمو بیل بینات په واځه دلایلو سوماینه کثیره منهم بیا به شک ډیر پدی کې بعد از الیک د بعد فلرض پزمن کې لمسرفونه اسراف کوون کې حد نه تیرې کې ناراضه او ظالمانو سزاگانې سووره ځانیم لا بس صدا څنګه ورکوي یو قصاص کې والے امخ کې دویم باغی د اسلامی حکومت او قطاع طریق داکو داغه سزا وره دیم ظالم دی سزا ولا ورکه داکو له ورکه او دارنګ د دا اسلامی حکومت باغی له ورکه ان ما جزاء الذين بهشکه سزا دا کسانو یو حاربون الله ورسولا چې خلاف د الله تعالی د رسول کوي و یا صنع فی او کوشش کوي پزما کې د دا فساد داکا کوي د اسلامی ش حکومت بغاوت کوي سذا به یو قلو چې اوجلی شي او ی صلبو یا د دوی په سی کړی شي پانې او تو قطدي هم یا د پرړی شي ددي لاسونه او رجه موخپې من خلافاف عدل بدل او ی من ارده یا د او شړلی شي د ځمې نه د سګانې د وړی شي نورانوار کې ببیلي د د یاد مطاله که نه امام مالک رحم الله وای دا او او د تخیر دے اختیار اختيار دی نو د اختيار ورک قاضی دا او اسلامی حکمران تا چه سگه چي دي سزاګانو کې ولا کوم ورکاي من وایو نه دا د تاخير نه دي دا جرمونه جدا جدا دي نو د جرم جدا کې دوه وجې نه سزا يم جدا جدا شوا اصل خبره دا دا کده قطعو تدری کل دا سيو کی کنه چراچ ډاکو کی پډاکه کې پیسېم لوټ کی سړېم نو ددې سزا سخته را کله دا صحیح وشه چې صرف غلو کی پیسې پټي سړېونه وځي ددې 13000 کله دا صحیح وشه قتل کی او سړېونه وځي ددې 13000 کله دا صحیح وشه شراشی خلکو یې ري خو نه قتل وکي او نه مال پټکی ددې 13000 نو دا بیان یې اوس ګوره <تصفح> فصاد کی زمګه کې نه یو قتل دی وځل شي او سلبو یعنی په سولۍ کېړې شي صرف قتل کا قتل کېړې قتل دی او شي که قتل او غلې دواړه کې او سلبو سولۍ کېړې شي او تو قتل دی مورجلو ومن خلاف او پری دې کېړې شي لا اسنوخ په عدالت بدل خيلاصنو کې صفه پدی طریقہ دا کرا چې صرف غلې کېړي او یونیفورمنه لارزه یا دوشړیل شي ازم کنه د سیاسي سزا دا بیا کو حکمران دا غنی نو چیل کې د ਸਰوازه واچي یا د ملکنا جلا وطن کړي شي ذلک اداله اوندي ته پارخسیون رسويده فی دنیا به دنیا کې ولومدی دا پارخ په اخرت کې اعظم مزاب لوی ده الا الذین تابوا اه کته باریانو توبه وستوي قبول ده الا الذین مغرغسان تابوا چې توبه واسي من قبل ان تقدر علیهم مخکې دین نشته تاسو قادر شې بدوی لاس بر کې دون مطلب سو او باغی دی و نو بی توبی نه قبلی بیا بس ازائی خدا حکومت د لن مخ که مخ که دی نو بس سلنڈر شیگا نا نو بس معاف فعالمو پوشن اللہ بشکاللہ غفور رحم بخون که محروبان دے یایو اللذین آمنو تقو اللہ وابتغو الائی الوسیلت و جایدو فی سبیلی لالکم تفلحون خطرناک وقت کی آیات را را وقم کم دے ہاں دی آیات کی ترغیب او ترغیب اعمال صالحه ته دا آیات مقصد ده وګوره مخکی وې باغيله سزا ورکې کتبوې استماب بشي نوی بغاوت مکوې جهادونه کوي د الله په لار کې او نه کملو کوي په دې الله ته نېځ کې ده مطلب شو یا یو لذينا مونيمنو علاو اتق الله الله نه وريګه وبته ویلایل وسيله او ولټوي الله تنيزديكت الله تزا نيزديكه وجاهدوا جهادك في سبيل الله پلار کله له کوم دي دا پاره تو فليونه چي کامیاب شي دا یاد دغه مقصد دي چي مو اس په کيني ساده اسانه خبره ده خلک خلکو ته اسنه مسلې جوړي کړي وسيله څه ته وي لغت کې غړې ماني دي وسيله ویل کیږي یو مقام دی چې نبی علیہ السلام دو ملاوی دو کے او دا میلویګه او حدیث کې راځي دعا کې راځي اذان کې آت محمد الوسيله وسيله یو مقام دی او وسيله په مانا د قربت لکه سورې بنی اسرائیل کې مونږ ویلیو یاد هم شي کنایرم نه بنی اسرائیل آیت نمبر 57 دځکل درس کوم نو زهوخه ملکه د آیات 7 بل زیو په کاری سورې بنی اسرائیل ایک آیت نمبر 57 کې التد مشکین وردکو الله ودا مشرکین اغه چا تر ورتی رحمت شوی چا هیڅ کوي هر یبتغونا الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب التدا وسیلې معنی وش دانې کان بزرگان یبتغونا الی ربہم الوسیلہ رب ته وسیلہ لټی وسیلہ سمانا چې ایہم اقرب الله ته څنګه نزدې شو نو وسیلہ په معنی د قربت قربت الله ته نږدې اوس دانی زکات پس کیږي نو پس نیز د الله تا پني کو اعمال او فایمان او سیقیدا دیو جن بیا مو فسرین وی هر تفسیر راواله ده یاد دلان دی متقدمین عربی تفاسير قرطبی روح المانی کبیر هر یو چي ده اراواله نو دا وی وقتو الایل الوسیلتا بفعلل خیراته وترک المنکرات مذاق وسیلات الله تزه نږدېک به فعل الخيرات فخ کارونو کولو وتارک المنکرات او منکرات پرخوستو دا چا الفاظ د دې چا نور دی خو قریب قریب د مطلب دی الله ته نږدېک قربت پننه کو کارونو کولو او په بدو پرخوستو دا د وسیله ها داغره تفسیر محایمی تبصیر تبصیر الرحمن سواد سارا تبصیر الرحمن دا دی اندوستانی اولوی عالم پخواتی ارشوی دو جلدہ کې تبصیر لی کلے دو جلدہ کلے دو جلدہ کلے دو جلدہ کلے دا سی ناری ناری جلدونہ دی تبصیر الرحمن خط تبصیر <تصفح> محائمی اگا وی وابتو الی الوسیلہ سمانا دا وی منال اتقادات السحیحة منال اعتقادات صحیحة والاخلاق الفاضلت والاحماء اعمال صالحة ولا تتمو الا بمجاہدت النفس نگو وسیلہ دا وئی سئی عقیدہ بہترین اخلاق نیک اعمال دادا وابتو ویلہ الوسیلہ اللہ تنی زکت پده ملعوی و بیا ولا تتم الا بمجاہدت النفس او د دیت تمام اکمال پا مجاہدت نفس را ندی شین مجاهد او ککنا ور بزی زکو وجاهد فی سبيله نویده وسیله ها نورم دا شی تفسیر نش ته بیا خپل تفسیر نو ګوره لا ټول حواله لا غینا تاسو هغه سکولیش ها نو یو خبر خدا چې وسیله قربت ته واینی زیکت ته وای مطلب پنه کو اعمالو او د ګناونو په پرې خوستو او بیا بتاسیو حدیث ویلی بخاری کی رازی ریاض سالین که مشتا حدیث غار چه ورطویلی کی دبنی اسرائیل و دره کسان پلار پس فرطلل مختصر دا چې باران او باد او طوفان شو نو یو غار تا ورنن و تل نو دا دیر توفان و جڑه باران دا وجه دا بر غر نا گٹ روز غره دا دیده غار د خلی ته پریوت خلو بند شو حیران شو سکو زورو نه مورونه ډېر وکړل خو غټ ډېر غټو د زیناونا خواځید پهلو کې وی راضی الله تقبل اعمال وسیله کو دعا کې نه یو دعا کړل الله زما مور وا امه خدمت کو ما بغړی بيځه ساتلې سرولې روزانه چې ما صفخي ما زیګر واپس راتلم ما خام نوول به مې شل مور له به مې ورکړل او داینا بادمه په چول ورکول یو شپدا شوشه په ما وخت شو دګړو سرولو سرولو کې ډیر لری لاړم چې واپس راتلم کو ترور رسیدم ما خاماس هوتن مور بیو دوا او بچی می ویخو اې رات ډیر اولو غړېدل دوه او تو غړېدل په میولشل جام مدغه سینې ولی بچوې مولا رامای نه چې چې مور وینې سکلی تاسو لې نه درکو نیت خاو نیت خاو په ترې شیخ خنوا محدثین وای کله کله سي کله کله دیل مشیخ امی کا نذلت نیت خو خدا وا چرکه مور دیودد خو ما شو لو ورک کنه نو چای پاسی وروا کی بدی کہ سو گنا نکی خو بہرحال علم مسرنو نو جام می ولی ولیو بچی می پجڑا جڑا, جڑا دشو دردې چه ساهر شو او زدقس ولاړم نو الله کدا خدمت نه مور صدر رضا ده پاره کړی دا مشکل لري نو هی ګټ تخپل زین او خو زيت سرانا پیدا شو خدا وا تولار مالک مخک روسوکړadis ki ترتیب چې څنګه دی هغه بیا ګوره ها دویم دواوکړه الله زما یو غلام او نوکرو ما سره مزدوری کړې وا پس خبره خفشو لانا لاړ ما سره پیسې تنخوا و غیره حق پاتې وو ما اوسوکم سړی را تک زید ځایګه معلوم نو اخر میں پاګیرا چې وکړل چې داغه په پیسو می یو ګړی بیځه واغسته والا سموږه با تیرې دا غړی بیزی نډیر بچی جوړش ډیرر وخت بعد اراغې ما تهته سر زما صحقکو ی مې دغ ګړی ب بوه د آرام ی غ ماتهره پورې خندا کې ما چې خانو کوم د سر حق دی و نه وای چې ستا په پیسوممي دا غشت وغې نهدونه بچی او م جوړه شوده وړه و غ خوشاله خوشحاله روان شو ټول ځان سره بوت ل ټول بوتکهدونه خوڅخوا کوبر ک پاکستا ټول روان بعض سړی دا ټولې بوت ل نو ک دا مې سا د ضا د پارهه نو بیا ګټته هغې نه لک پو خو لکه د وت لاروه نو درې خپله عمل وسیلک لک الله زما د ترلووروه خو سجممال والاوه زما خوخواهوه ما تهې مطالبه کړی و انکار کار کړی آخری او ور په غیرره سختی راله او ضرورت شماېسهقررض غس او ما وط قرض به در کوم شرط به میدغئ نو بسغه بامې مجبوری تییاره شوه خو چې کله موږ د بدفیریت ته تیار شو ناغیرره ته تقل الله بس ماده لفظ وړي د ایک دم په شاشو <تصفح> نه لا کدا زینا ما استاد رازاده نو ته پرهامو کی نو غټو سره دی مونږ تی ووته روانش نو داو نکمال الله توسيه کول نو ریسه خبري چی بیا به څه چې پاتې